Новини Південної залізниці. 1 червня 1950 року. Працівник Місяця. Його єдина мета – бачити людей щасливими і робити їхню подорож якомога приємнішою. Будь ласка, не прогледьте цього видатного трударя залізниці, коли обиратимете працівника Місяця. Ось як пасажирка потяга «Срібний півмісяць» Сесил Лейні характеризує провідника спального вагона Джаспера К. Піві. Цей доброзичливий провідник отримував гарні рекомендації відтоді, як у 17 років почав працювати на залізниці носієм на вокзалі міста Бірмінгем, штат Алабама. Відтоді він був кухарем, транспортувальником вантажу, станційним носієм, офіціантом у вагоні-ресторані, провідником плацкартного пасажирського вагона і нарешті у 1935 року був підвищений до провідника спального вагона. У 1947 року він став президентом Бірмінської гілки Товариства провідників спальних вагонів. Далі Міс Лейні оповідає, що пасажир відчуває на собі люб'язність Джаспера з того моменту, як сідає у вагон. Джаспер не шкодує зусиль, аби переконатися, що багаж усіх пасажирів складений правильно, а протягом подорожі шукає будь-якої дрібної можливості зробити поїздку більш комфортабельною і незмінною широкою усмішкою та радісним сміхом. За кілька хвилин до прибуття на станцію він завжди оголошує, приблизно за 5 хвилин наш потяг прибуде до... Якщо я можу допомогти вам з багажем, буду радий зробити це. Для нас, пасажирів, він надійний друг, уважний господар, пильний охоронець, який створює зручності і виконує забаганки. Він опікується дітьми та допомагає знервованим матерям. Він найбільш люб'язний, умілий і щадрий помічник, за що пасажири його глибоко вдячні. Рідко, коли трапляється, зустріти таку людину у наші дні. Джаспер – Непосвячений пастор Бабутейської церкви на 16-й вулиці в Бірмінгемі і багатько чотирьох дочок. Дві з них учителюють, одна вчиться на медсестру, а найменша планує поїхати до Нью-Йорка навчатися музики. Вітаємо Джаспера Капіві, нашого видатного працівника місяця. Вім теж навик міста Віселстоп, Алабама, 27 серпня 1955 року. Сортувальна станція зачиняється. Звичайно, усім нам було сумно почути про закриття сортувальної станції. Тепер, коли ми втратили більшість наших потягів, схоже, починаємо втрачати і багатьох старих друзів, які переїздять до інших місць. Лишилось тільки сподіватися, що залізничний рух відновиться. Коли так мало потягів, це якось неправильно». Грейді Кілгор, офіційний представник компанії L&N Railroad, на пенсії каже, що країна не може існувати без залізниці і що потрібен лише час, аби уряд це зрозумів. Особисто я вважаю, що L&N скоро пройде до тями і нарешті наші потяги повернуться на колії. Спочатку Georgia Pacific Seaboard, тепер L&N лишилась тільки південна залізниця. Таке враження, що їм просто набридли пасажири. Також ходять чутки про можливе закриття кафе-зупинка. Іджі каже, справи в неї йдуть дедалі гірше. До речі, моя друга половинка стверджує, що його восьмиденне запалення легень розтяглось на всі десять чоловіки. На околицях міста Роанок, Вірджинія, спальний вагон номер 16, 23 грудня 1958 року. Джаспер Піві і просидів цілу ніч. Потяг тихо їхав, наче пливучий крізь засніжений краєвид, у срібно-білих пагорбах якого виблискував місяць. За скрижанілим вікном стояв лютий мороз, а всередині було тепло й затишно. Ось у такі хвилини він почерпався в цілковитому спокої та безпеці. Більше можна не всміхатися як у день, просто сидіти в нічній тиші. На кожній зупинці повз нього проносились червоні зелені залізничні вогні а рано на світанку починали спалахувати один за одним в вогні маленьких містечок. Йому лишався один місяць до виходу на пенсію. Гарну пенсію, призначену Південною залізницею. Джаспер приїхав до Бірвінгем на рік пізніше за Артеса. І хоча вони були блиснюками, й обоє кваліфікувалися законом як негри, прожили вони два цілковито відмінних життя. Джаспер любив брата, але майже ніколи з ним не бачився. Арти швидко знайшов своє місце серед прудкої метушливої публіки на Північній Четвертій Авеню, де лунав пристрасний джаз і гральні кості стукали день і ніч. Тоді як Джаспер оселився в християнському пансіоні за чотири квартали звідси і першої ж неділі відвідав Баптиську церкву на 16-й вулиці. Ось там його увагою привернула міс Бланш Мейбері, яка саме теж захопилася хлопцем з кремовою шкірою та успадкованим від матері веснянками. Бланш була єдиною донькою Чарльза Мейбері, поважного громадянина, відомого викладача і директора негрецької середньої школи. Тож через неї Джаспер автоматично був прийнятий до кола обраних, вищого і середнього класу чорного суспільства. І якщо після їхнього одруження брак формальної освіти і досвід у Джаспера дещо розчаровував батька Бланш, то його колір і манери відповідні компенсували цей недолік. Одружившись, Джаспер почав тяжко працювати, і поки артес марнував гроші на одяг та жінок, його брат просижував у холодних, щурами засиджених спальнях, що й біг компанія надавала провідникам на час перебування в інших містах. Він відкладав гроші, поки вони з бланч не змогли піти до компанії музичних інструментів та придбати заготівку піаніно. Піаніно в домі це було не абищо. Він жертвував 10% на церкву та відкрив накопичувальний рахунок на навчання дітей у коледжі в ощадному банку для чорних. Він ніколи не пив віскі, ніколи не позичав навіть 10 центів, не кажучи вже про те, щоб робити борги. Він одним із перших серед чорного населення Бірмінгема переїхав до білого кварталу Ентон Ридж, пізніше відомого як Динамітна гора. Після того, як у Клос клан підірвав будинок Джаспера і кілька сусідніх будинків з червоними цегляними дахами, чимало мешканців поїхали, але він залишився. Роками він терпів вигуки на кшталт, гей-самбо, гей-хлопче, гей, гей, гей Джордже, чистив плювальниці, мив туалети, полірував черевики і тягав стільки багажу, що потім не міг заснути від болю в спині й плечах. Часто йому траплялось ридати від приниження, коли ставалась крадіжка і першим обшукували шафки провідників. Він усе життя говорив, так, сер, і так, мем, усміхався, приносив галасливим торговцям випивку посеред ночі. Він терпів образи від пихатих білих жінок і чув, як діти обзивають його нігером. Деякі білі машиністи поводились з ним, як сміттям, а його очаєві відсупали інші провідники. Він прибирав за незнайомцями, яких знудило, і сотні разів проїздив крізь графство Кульман, де знак попереджав, нігер, дивися, щоб сонце не впало тобі на голову. Він терпів усе це, але гроші за поховальний поліс на родину було сплачено, усіх чотирьох доньок він відправив до коледжу, і жодні з них уже не загрожувало жити на Чаєві. Ось та єдина думка, що підтримувала його протягом усіх цих довгих, нестерпно важких років. І ще потяги. Якщо його брат Артис був закоханий у місто, то він у потяги». Потяги з їхніми вагонами, обшитими темними полірованими панелями з червоного дерева і плющем з червоними вельветовими сидіннями. Потяги із справді поетичними назвами – захід сонця, королівська пальма, місто Новий Орлан, південний рисак, світлячок, блискавка, пальмето, чорний діамант, південна красуня, срібна зірка. А сьогодні він їхав на великі срібні кометі – стрімкий і оптічній, як срібляста труба – з Нового Орлеана до Нью-Йорка і назад. Це був один з останніх великих потягів, які ще ходили. Джаспер гірко оплакував кожен із них, коли один за одним їх знімали з рейок і залишали і ржавіти в якомусь дворі, мов старих аристократів, що доживають останні роки, мов античні реліквії, давно минулих часів. І сьогодні він почувався так, наче один з них старих потягів, що зійшов з колії, наче його час давно минув почувався залишеним, далеко позаду і нікому не потрібним. Лише вчора він випадково чув, як його онук Мохамед Абдул-Піві каже матері, що не хоче з'являтись на людях з дідусем, бо соромиться того, як він кланяється і розшаркується перед білими, як поводиться у церкві, досі виводячи застарілі євангельські співи в дусі рехтайму. Джасперу було цілком зрозуміло, що його час минув, як минув час його старих друзів, що й ржавіли у дворах. Хотів би він, щоб усе склалось інакше, але він йшов єдиним шляхом, який знав, і пройшов його до кінця. Готель Сент-Клер – сучасний бірмінгемський готель, північна 2 авеню 411 Бірмінгем, Алабама, 23 грудня 1965 року. Смокі був через вулицю від запрудженої залізничної станції L&N. У готельній кімнаті, яка може була над сучасною 35 років тому, а тепер містила лише ліжко, стілець і скороватну лампочку, що звисала зі стелі. У кімнаті була суцільна пітьма, якщо не враховувати блідо-жовтого світла, що лилося крізь скляну фрамгу над високими вкритими товстим шаром емалі коричневими дверима. Смоків від Людько сидів на самоті, палив цигарку і крізь вікно визирав на холодну, мокру вулицю, пригадуючи з часи, коли бачив маленькі зірочки у сяйві місяця і відчував солодкість рік і солодкі віськи, коли міг вдихнути свіжого повітря і кашель не роздарав йому легені, коли і Джі, і Рут, і Кукса все ще жили в кімнаті в задній частині кафе-зупинка і ще ходили потяги. Той час особливий час, що так давно минув, а здавалось, наче мить спливала». Ці спогади й досі з ним. І сьогодні він, як завжди, намагався оживити їх у пам'яті, безпарадно хапаючи за їхні уламки, мов за місячні промені. Час від часу йому вдавалося спіймати один і пірнути у нього з головою. Це було наче магія. У голові його не лунала та сама стара пісня. «Димні кілечка, куди відлітають? Димні кілечка, де з вітром блукають? сині кілечка, димна вервечка, знову про тебе мені нагадають». Будинок для літніх людей – Трояндова тераса. Стара траса Мангомері – Бірмінгем, Алабама. 22 вересня 1986 року. Коли Евелін Каучу ввійшла до зали, місіс Третгуд спала і її справжній вік несподівано відчутно проступав на обличчі. Лише тепер Евелін усвідомила, якою старою є її подруга. І, зрозумівши це, злякалася. Вона обережно потермосила літню жінку. Місіс Третгуд. Місіс Тредгут розплющила очі, пригладила волосся і одразу ж заговорила. «Евелін, давно ви тут?» «Ні, я щойно підійшла». «От і добре. І не дозволяйте мені спати вдень відвідувачів. Обіцяєте?» Евелін сіла і простягла подрузі паперову тарілку, на якій були сендвічі з барбекю, лимони, тістечко, веделка і серветка. «Ох, Евелін, місіс Тредгут випросталась в кріслі. Де ви це взяли? У нас кафе?» «Ні, я приготувалася спеціально для вас». Справді, благослови Боже вас за добре серце. Евелін вже помітила, що останні пару місяців її подруга схильна була плутатись у часі, минулому і теперішньому, і часом називала її Клео. Іноді місяць Редгуд сама ловила себе на цьому і сміялась. Та останнім часом вона чим раз частіше не помічала цього за собою. «Пробачте, що я тут задрімала, але не тільки я, усі ми тут заморені. Як, хіба ви не можете спати вночі?» Люба, останніми тижнями тут ніхто очей склеїти не може. Веста Едко кузяла звичку цілу ніч балакати по телефону. Вона телефонує всім, від президента до мера. Навіть англійській королеві дзвонила, щоб поскаржитись на які нещодавні події. Сичить, наче стара кішка, і до ранку людям не дає спокою. Господи, чому б її просто не зачинити за собою двері? Вона й зачиняє. Тоді чому з її кімнати не приберуть телефон? Люба, прибрали вже, тільки вона цього не знає і вперто продовжує дзвонити. Господи, вона божевільна? Ну, скажімо так, лагідно промовила місіс Третгуд. Вона наче в цьому світі, а ніби й ні. Так, гадаю, ви маєте рацію. Люба, я дуже хотіла б запити мій пиріг чимось прохолодним. Не принесете мені напою. Я б сама пішла, але я вже погано бачу, що навряд чи в автоматі щілину знайду. Звичайно, зараз, пробачте, що сама не запропонувала. Ось мої п'ять центів. «О, місіс Третгут, припідні ці дурніниці, дайте я куплю вам випити, заради Бога!» Але місіс Третгут категорично відмовилася. «Ні, візьміть ці гроші, Евелін, ви не повинні витрачати на мене власні кошти», – наполягала вона. «Я не стану пити, якщо ви не дасте мені сплатити за це». Урешті-решт Евелін взяла в неї п'ятака і купила їй напій за 75 центів, як робила завжди. «Дякую вам, Люба. Евелін, я колись сказала вам, що ненавиджу брюссельську капусту». «Ні, чому ви її не любите? Не знаю, просто не знаю, але я люблю все інше в родині овочів. Але тільки не мороженими чи консервованими. Люблю свіжу солодку кукурузу, лімські боби, стару добру спаржеву квасолю і смажені зелені помідори. Евелін сказала, а ви знали, що помідор – це фрукт? Невже я здивувалась місіс Третвуд. Точно фрукт. Місіс Третвуд була остаточно спантеличена. Не може бути. Усі ці роки, все своє життя я вважала його овочим і подавала як овоч, а насправді помідор – фрукт? «Так. Ви впевнені? А тож, я пам'ятаю це з уроків домоведення». «Ні, в мене це просто в голові не вкладається. Краще робитиму вигляд, що ніколи про таке не чула. Ну, а брюссельська капуста – овоч, хіба ні?» «Так, так. Гаразд, тепер мені краще. До речі, а як щодо касолі звичайної? Ви ж не запевнятиме тивино, що вона теж фрукт?» «Ні, вона овоч. От і добре. Стара жінка доїла своє тістечко, а потім щось згадала і сміхнулася». «Знаєте, Евелін, минулої дочі мені наснився чарівний сон. Він здавався таким реальним. Я бачила маму і татка третгудів, як вони стоять на ганку старого будинку і махають мені, щоб я підійшла. І дуже скоро до них долучаються Клео і Альберт і всі третгуди, і хором починають кликати мене. Я так нестерпно хотіла до них, але знала, що не можна. Я сказала їм, що не можу підійти, принаймні доти, доки Місіс Отис не покращує». А мама своїм ніжним тихим голоском відповіла ну, ти все ж поквапся, ні, ні, бо ми всі на тебе чекаємо. Місіс тут розвернулась до Евелін. Іноді мені просто не терпиться потрапити на небеса. Ох, як не терпиться. Перше, що я там зроблю, це відшукаю залізничного біла. Вони так і не з'ясували тоді, хто це. Звичайно ж, він був кольоровий, та я впевнена, це не завадить йому бути з нами на небесах. Як, гадаєте, Евелін, я зустріну його на небесах. Упевнена, що зустрінете. Що ж, якщо хто і заслуговує на рай, то це він. Я лише сподіваюся, що побачивши, одразу впізнаю його. Кафе-зупинка. Stop, Алабама. 3 лютого 1939 року. Кафе було під зав'язку забите залізничними робітниками, у яких саме випала обідня перерва. Тож Греді Кілгор зайшов прямо до кухні і з голосом гикнув. «Чуєш, Сипсі, зроби мені тарілку зелених помідорів і трохи чаю з льодом. Гаразд, я поспішаю». сі Сип... простягнула Грейді тарілку, і він пішов з нею назад до кафе. Зима 1939 року була п'ятою поспіль, коли залізничний Біл здійснював набіги на потяги. Побачивши детектива, Чарлі Фуалера, інженер Південної залізниці, сказав «Гей, Грейді, я чув, минулої ночі старий Біл узяв ще один потяг. Ви що там, йолопи залізничні, взагалі не збираєтесь його ловити?» Усі зареготали. Гредді підсів до прилавка і взявся за обід. «Хлопці, можете сміятися, скільки влізе, але це в біса не смішно. Це вже п'ятий потяг за останні два тижні, який пограбував той сучий син». Джек Батс хихикнув. «Цей хлопець-нігер змусив тебе добряче побігати, егеш». Біл Вімс, що сидів поряд із ним, посміхнувся і став жувати зубочистку. Я чув, що він розкидав цілий вагон консервованої їжі по дорозі звідти до Еністона, і нігери підбирали все ще в досвіта. Так, і це ще не все, скриготнув зубами Грейді. Цей чорний покидьок викинув звідти 17 свинячих окостів, що належало уряду Сполучених Штатів. Просто склятого потяга викинув серед білого дня. Сипсі пирхнула і поставила перед ним чай з льодом. Грейді потягнувся по цукор. «Ось що, Сипсі, це не смішно. До нас посилають урядового інспектора з Чикаго, який тепер постійно висітиме в мене на хвості. І зараз я маю зустріти його в Бірмінгемі. Чорт, ми вже кинули на цю справу додаткових шестеро людей. Через цього сучого сина мене звільнять». Джак сказав, «Я чув, ніхто не може з'ясувати, як він сідає на потяги і звідки знає, котрі з них їжу везуть. І як примудряється дати драла першній ви хлопці його зловити». Так, так, Грейді, підхопив Вілбур. Кажу, ти ані трішечки не наблизився до того, щоб узяти цього типа. Та хай йому грець, арт Бевінс майже схопив його пару днів тому біля Грейд Сіті, на якихось дві хвилини спізнився. Недовго йому залишилось бігати, ось згадайте мої слова. Поряд саме проходила Ічі. Гей, Грейді, чому б мені не відрядити куксу на допомогу вам із хлопцями? Може, хоч він зуміє його впіймати? Грейді тільки огризнувся, іджі, замовкне, краще принеси мені ще трохи цих бісових штукенцій і простягнув їй порожню тарілку. Рут за прилавком відраховувала арешту Вілбуру. Правду кажучи, Греді я не бачу, з чим він може зашкодити. Ті бідолашні люди ледве животіють від голоду, і якби він не підкидав їм вугілля, більшість із них замерзли б на смерть. У чомусь я згоден з тобою, Руд, і ніхто б особливо не переймався через кілька банок бобів і жвеню вугілля. Але зараз це вже ніяк і в рота не лізе. Компанія мобілізувала додатково 12 людей з до кордону штату. І я змушений працювати ще й у нічну зміну. Смоків від Людько, який пив на іншому кінці прилавка, пирхнув. 12 чоловіків проти одного негритянського хлопчиська – це наче стріляти в муху з гармати, хіба ні? «Не засмучуйся», – Іді поплескала Грейді по спині. «Сипсі каже, ви тому ніяк не впіймаєте цього хлопця, що він вміє, коли схоче, обертатись на зайця або на лисицю. Як гадаєш? Думаєш, це правда, Грейді?» Вілбур захотів дізнатися суму призначеної винагороди. «На цей ранок було 250 доларів», – відповів Грейді. «Доки все це завершиться, мабуть, до 500 зросте». Вілбур похитав головою. «Тряся, це ж сила селена грошей! А який він зовні?» Ну, за словами свідків, що бачили його, він звичайний собі негритянський хлопчисько у плетеній шапці Дуже спритний негритянський хлопчисько, я б сказав, додав Смокі Мабуть, що так, але скажу вам одне Коли я вполюю того сучого сина, він з дуже спритного перетвориться на дуже сумного Чорт, я навіть не буваю вдома, тижнями не сплю у своєму ліжку До біса, Грейдів, штрикнув Вілбур, от до цього тобі уже треба не звикати Усі засміялися а тоді Джек Батс теж член клубу «Маринований огірок» докинув. «Так, це, мабуть, зовсім кепсько. Я чув, що навіть Єва Байтс скаржиться». Кімната так і вибухнула реготом. «Дідько, Джеку, як тобі не соромно?» «Встряв Чарлі, ти не смієш так ображати бідолашну Єву». Греддів став і похмуро поглядом обвів присутніх. «Знаєте, хлопці, усі ви тут нігреця не тямите, просто збіся не тямущі». Він підійшов до вішака, зняв свого капелюха, а тоді озирнувся. Цей заклад треба було назвати кафе Недоумки. Піду, пошукаю собі інше місце. І всі, включені в Мемграді, засміялися, бо знали, що ніякого іншого місця немає. Він вийшов за двері і попрямував до Бірмінгема. Вулиця віліна Лей, 1520, Атланта, Джорджія, 27 листопада 1986 року. Кукса Тредгут, який у свої 57 років ще не втратив привабливості, гостював у доньки Норми на вечері з нагоди Дня подяки. Він щойно закінчив дивитись футбольний матч Алабама-Теннисі, сидів за столом з норманим чоловіком Мекі і їхньою донькою Ліндою та її ходющим хлопцем в окулярах, який навчався на мануального терапевта. Усі пили каву і їли горіховий пиріг. Кукса обернувся до хлопця. У мене був дядько Клео, мануальний терапевт. Звичайно, він ніколи на цьому і червінця не заробив. Усіх у місті лікував задарма. Але то було під час великої депресії, і грошей все одно ні в кого не було. Моя мама і тітка Іджі керували кафе. Заклад, прямо кажучи, невеличкий, не за закупу промосоленого хмизу, та ще й зиску з нього було небагато. Але скажу вам одну річ – ми ніколи не голодували і не дозволяли голодувати іншим. Завжди допомагали всім, хто приходив до нас і просив їжу, чорним і білим. Не було різниці. Я жодного разу не бачив, щоб тітка Іджі відмовила хоч одні живій душі. І кожен знав, що якщо треба, вона готова і випивкою поділитися. Вона носила пляшку у Фартусі, і мама часто казала, «Іджі, ти прищеплюєш людям погані звички». Але тітка Іджі, яка сама любила випити, відповідала, «Рут, не хлібом єдиним люди живуть». Щодня до нас зазирали 10 чи 15 безробітних, але ці хлопці не боялись виконувати якусь роботу, щоб відпрацювати свій хліб. Тоді люди були не ті, що сьогодні. Вони чистили подвір'я, підмітали тротуар, тітка Іджі завжди доручала їм робити щось, щоб не образити. Іноді вона дозволяла їм приходити до задньої кімнати і сидіти зі мною, аби вони думали, що працюють. Здебільшого, то були гарні хлопці, яким просто не пощастило. Найкращим другом тітки Іджі був старий блукач на ім'я Смоки від Людько. Боже, цій людині можна було довірити життя. Він ніколи не брав чужого. У цих безробітних є свій кодекс честі. Смоки розповідав, як один із них упіймався на крадіжці столового срібла з будинку. Вони вбили його на місці, а срібло повернули власникам. У ті часи нам навіть не доводилося замикати двері. Усі нові, що блукають дорогами і цуплять усе, що погано лежить, зовсім інша порода – Самі леді наркомани, які обкрадають вас до нитки, але в тітки ічі жодної речі не зникло. Він засміявся може, через той дробовик, що вона тримала біля ліжка, міцною була, як віскі, чи не так Пегі. Навіть іще міцніша озвалася Пегі з кухні. Звичайно, за більшого то була лише бравада, але вона могла добряче дошкулити тим, хто їй не подобався. У неї була давня ворожнеча із старим священником Баптиської церкви, де викладала мама в недільній школі. Іджі його доводила до шаленства. Він був непетущий, а однієї неділі виголосив гнівну проповідь на адресу її подруги Єви Бейц, чим дуже розлютив Іджі. Цього вона йому ніколи не пробачила. Щоразу, як у місті з'являвся незнайомець і шукав, де можна купити віски, вона виводила його на двір і показувала на будинок преподобного Скрокінца зі словами «Бачте у ту зелену будівлю. Просто підійдь туди та й постукайте у двері. Хазяїн має найкраще поїло в штаті». Туди ж вона й приправляла хлопців, які шукали дещо інших розваг. Пегі вийшла з кухні і сіла поряд із ними. «Куксо, не кажи їм такого». Він усміхнувся. Але ж вона це робила, завжди вигадувала спосіб позбиткуватися з нього». Та, як я вже казав, вона лише хотіла, щоб люди вважали її нагідницею, Усередині ж бо вона була м'якою, мов зефір, як того разу, коли свін священика Бобілі потрапив під арешт, вона була першою, кому він зателефонував, шукаючи допомоги. Він поїхав до Бірмінгама з двома чотирма приятелями, напився, як чіп, і став гасати по кімнатах у самій спідній болисні, жбурляючи водінні кульки з вікна сьомого поверху. Ось тільки Бо наповнював їх чорнилом, а не водою. Одна з тих кульок влучила прямісіньку в голову дружини високоповажного члена міської ради, якраз коли ті заходили до готелі, промуючи на якусь вечірку. Тіці Іджі коштувало 200 доларів визволити його з в'язниці та ще й 200, щоб вилучити ім'я Бобі з усіх реєстрів, щоб не було запису про затримання і його татку ні про що не довідався. «Я їздив по нього разом із Іджі. Дорогою додому вона прогрозила хлопців, якщо прохопиться де-небудь, що це вона його звільнила, вона відстрелить йому самі знаєте що». Їй нестерпно було від думки, що хтось знатиме про її добрі справи, особливо на користь сина священика. І вся їхня компанія із клубу «Маринований огірок» поводились так само, робила чимало добра, про яке ніхто так і не дізнався». А найцікавіше те, що старий добрий Бобі Лі зрештою став юристом і згодом обійняв посаду генерального прокурора при губернаторі Фольссумі. Обійшла його донька Норма, аби прибрати решту посаду. «Тато, розкажи їм ще про залізничного Біла». Лінда кинула на матір сердитий погляд. Кукса сказав, «Залізничного Біла? О, Господи, ви ж не хочете насправді чути про Біла, чи не так?» Хлопець, який насправді хотів забрати Лінду і припаркуватися з нею десь у затишному місці, сказав «Та чого ж, сер, я б за любки про це послухав». Мекі посміхнувся своїй дружині. Цю історію вони чули сотні разів і знали, як Кукса обожнює її розповідати. Гаразд, все було під час Великої депресії. Яким чином ця особа, прозвана «Залізничним білом», пробиралась на потяги урядового забезпечення і викидала звідти товари, аби їх потім підбирали негри і застрибував з потяга раніше, ніж його встигали схопити. Це тривало роками, і дуже скоро кольорові про нього вже складали легенди. Присягалися, що хтось бачив, як він перетворюється на лисицю і пробіг 20 миль по паркану з колючим дротом. А ті, хто дійсно бачили його, казали, що він носить довге чорне пальто і чорну плетену шапку. Навіть пісню про нього склали. Сипсі каже, що вони щонеділі молилися в церкві за залізничного біла, аби Бог захистив його». Залізниця призначила за нього величезну винагороду, але жодна жива душа у віселстоп не донесла б на нього, навіть якби знала, хто це. Кожен губився в здогадках і висовував власні припущення. Мені спало на думку, що залізничний Біл – це артист Піві, син нашої кухарки. Він мав якраз відповідний зріст і був швидким мов облискавка. Я ходив за ним на зерці день і ніч, але ніяк не міг відловити». Мені тоді було років 9 чи 10, і я б усе віддав, тільки побачити його в дії, аби вже знати напевне. Якось уранці перед самим світанком мені припекло в туалет. Коли я напівсонний, добре до вани, там були мама і тітка Ілчі, та шуміла вода. Мама здивовано глянула на мене і сказала «Зачекай хвилинку, любий», і зачинила двері. Я став квапити її, швидше, мамо, я не можу чекати, Ну ви ж знаєте, як зазвичай діти поводяться». Я чув, як вони розмовляють між собою. Дуже скоро вони вийшли, тітка Іджі витирала руки й обличчя. Коли я забіг усередину, умивальник був повний вугільного пилу, а на підлозі за дверима валялася чорна плетена шапка. Я раптом зрозумів, чому вона постійно перешіптувалася зі старим Грейді Кілгором і сам детективом. Він повідомляв її графіки залізничного руху. «Це моя тітка Іджі здійснювала набіги на потяги». Лінда сказала, «Дідусю, ти впевнений, що це правда?» «Звичайно ж, правда. Наша тітка Іджі не на таке божевілля була здатна». Він спитав Мекі, «Я розповідав тобі про їхню витівку, коли Вілбур і Дот Вімс одружились, то на медовий місяць оселилися в бірмгенському готелі». «Ні, здається, ні». Пекі сказала, «Куксо, не думай навіть розповідати цю історію при дітях». Та все гаразд, не переймайся, хай там як Вілбур був членом клубу Маринований огірок і одразу після весілля інші та вся їхня зграя сіли в машину і якнайшвидше помчали до Бірмінгема, а там підкупили готельного клерка, щоб він пустив їх до номера, приготованого для молодят. І там розклали на ліжку купу всіляких штукенцій. Один бог знає, що там тільки не було. Куксо. Погрозливим тоном промовила Пегі. Він засміявся. «Чорт, насправді я не знаю, що то було. Хай там як вони сіли в машину і поїхали додому». А після повернення молодят стали розпитувати Вілбура, чи сподобались йому весільні апартаменти в Редмонді. І раптом дізналися, що переплутали готель, і якась бідолашна пара, мабуть, пережила найбільший шок у своєму житті. Пегі похитала головою. «Можете таке уявити?» Норма зазирнула під сервіруальний столик. «Татко, розкажи їм їм, як ловив сома в річці Сіворіо-Ривер. Обличчя кукси просвітлішало. Гаразд, ви не повірите, які великі бувають ті соми. Пам'ятаю, одного дня йшов дощ, і сом тримався так міцно, що протягнув мене слизьким берегом аж до води. Довелося, що сила опиратися, щоб не впасти в ріку». Гремів грім, шугала блискавка, а я боровся за життя, та за чотири години я таки витяг із води того старого донного вусаня. І скажу вам, він важив фунтів двадцять і навіть більше, а довжину мав ось таку. Кукса витягнув єдину руку. Худий майбутній терапевт сидів з дурнуватим виразом на обличчі, серйозно намагаючись збагнути якої довжини була риба. Лінда розсерджена вперла долоню в стегно. Ох, дідусю! Норма лише хихикнула з кухні. Будинок для літніх людей Трояндова тераса, Стара траса Мангомері, Бірмінгем, Алабама, 28 вересня 1986 року. Сьогодні вони смакували картопляні чіпси Golden Flakes з кока-колою, а на десерт ще одне замовлення від місіс Тредгут, печиво з інжирним повидлом у середині. Місіс Тредгут розповідала, що місіс Отіс їсть по три таких щодня останні 30 років, аби підтримувати себе у формі. Особисто я їх їм тому, що мені смак подобається, але скажу вам, що насправді смачно. Коли я була вдома і мені не хотілося готувати, я йшла до бакалії Осі, брала пачку цих булочок на заливала їх сиропом лохкебін і їла на вечерю. Вони не так багато коштують, якось спробуйте. Я скажу вам, що насправді смачно, місіс Тредгут, Булочки з медом. Булочки з медом? Так, це як булочки з корицею, тільки... О, я обожнюю булочки з корицею. Хочте, якось поїмо їх? Гаразд. Знаєте, Евелін, я така рада, що ви більше не на дієті. Ця сира їжа вас уб'є. Я не хотіла вам казати раніше, але Веста Еткок ледь не згнала себе в домовину на одній із тих дії для схуднення. Вона їла стільки сирої їжі, що її доправили до лікарні з гострими болями в животі. Знадобилося хірургічне втручання, аби з'ясувати, що в неї. Веста каже, що коли лікар порпався в її нутрощах, він вийняв її печінку, аби роздивитися ближче, та й впустив на підлогу. Вона разів чотири чи п'ять підстрибнула, перш ніж він опіймав її. Відтоді місіс Еткок все скаржиться на болі в спині. «Місіс Третут, ви ж їй не вірите?» «Ну, так вона казала, нещодавно за вечерею». «Люба, вона все вигадує. Печінка невідривно з'єднана з тілом. Ну, може, вона переплутала і то була нирка або ще щось». Але не на вашому місті я б не їла більше сирої їжі. Добре, місіс Третгуд, як скажете? Евелін надкусила чіпс. Місіс Третгуд, я дещо хотіла у вас запитати. Хіба ви не казали одного разу, що дехто вважав, начебто Іджі вбила людину? Чи мені лише здалося? Ох, Люба, чимало людей вірили, що вона це зробила. Особливо, коли вона разом із Великим Джорджем постала перед судом у Джорджії за звинуваченням у вбивстві. Евелін була шокована. Перед судом? Хіба я вам раніше про це не розповідала? Ніколи. Ну, це було жахливо. Я пам'ятаю той ранок. Я мила посу, слухаючи ранковий клуб, коли до нашого будинку прийшов Греді Кілгур і спитав Клео. У нього був такий вигляд, наче хтось помер. Він сказав, «Клео, мені було б легше вітяти собі праву руку, ніж робити те, що я маю зробити. Але я повинен заарештувати Іджі та Великого Джорджа, і я хочу, щоб ти пішов зі мною». Знаєте, Іджі була одним із його найкращих друзів, і зробити це для нього було все одно, що вмерти. Він зізнався Клео, що хотів навіть звільнитися зі служби, але думка, що хтось сторонній заарештує Іджі, була для нього ще більш нестерпна. Боже мій, Грейді, що вона зробила? – стривожився Клео. І Грейді відповів, що вона й Великий Джордж підозрюється у скоєнні вбивства Френка Беннета у 1930 році. Ось, а я навіть не знала, чи був він мертвий, чи зниклий безвісти, чи ще щось. Евелін спитала, звідки вони взяли, що це справа рук Іджі та великого Джорджа? Ну, здається, Іджі і великий Джордж погрожували вбити його пару разів, і це було зафіксовано поліцією Джорджії. Тож, коли знайшли ту вантажівку, одразу прийшли до них. Яку вантажівку? Вантажівку Франка Беннета. Шукали потопельника, а знайшли вантажівку на дні ріки неподалік від дому Єви Бейтс. Так вони дізналися, що в 1930 році він побував поблизу Віселстоп. Грейді лютився від того, що якийсь склятий недоумок додумався зателефонувати до Джорджії і повідомити номер машини. На той час Рут вже вісім років як померла. Кук став цих погратися із Пеггі і переїхати з нею до Атланти. Тож це мав бути 1955 чи 1956 рік. Наступного дня Греді відвіз Іджі та Великого Джорджа до Джорджії. І Сипсі поїхала з ними. Відмовити її не змогли. Але більше нікому із родини Іджі їхати не дозволила. Тож усі ми лишилися вдома і чекали. Греді намагався замовчати ситуацію. Якщо хтось у місті щось знав, то не розпотякував. Дот він знала, але жодним словом не згадала про це в газеті. «Я пам'ятаю тиждень, коли відбувався судовий процес». Ми з Альбертом вирушили до Трутвіля, щоб підтримати онзел. Вона була дуже налякана, бо знала, що якщо великого Джорджа визнають винним у вбивстві білої людини, він закінчить на електричному стільці, як містер Пінто. Цієї шмиті увійшла Джунін, до і сіла, щоб викорити цигарку та трохи розслабитися. Місіс Третгут сказала, Джунін, це моя подруга Евелін, про яку я вам розповідала. Вітаю». А тоді Місіс Редгут пустилася розповідати, яка, на її думку, у Евелін. Спитала, чи не вважає Джанін її слід продавати косметику Мері Кей. Евелін потики сподівалася, що Дженін піде і Місіс Редгут завершить свою історію. Але доглядальниця ніяк не йшла. І коли про неї зазирнув Ед, Евелін була засмучена, бо тепер цілий тиждень мала чекати, щоб дізнатися, як відбувався судовий процес. Покидаючи кімнату, Евелін сказала, «Не забудьте, де ви зупинилися». Місі Стретгут глянула на неї нерозуміючим поглядом. «Зупинилися? Це ви про Мері Кей?» «Ні, про судовий процес». «Ага, точно, це я вам скажу, було дещо». Окружний суд Вальдоста, Джорджія, 24 липня 1955 року. У залі було спекотно і задушливо. От-от мала початися гроза. Ідже обернулася і обвела поглядом приміщення, відчуваючи, як під котиться по спині». Її адвокат Ральф Рут, друг Грейді, послабив кроватку і намагався перевести подих. Тривав третій день судового процесу. Вже допитали всіх чоловіків, присутніх у вальдозькій перукарні того дня, коли Іджі погрожувала вбити Френка Беннета. Місце свідка зайняв Джейк Бокс. Вона розвернулася навколо, шукаючи смоки від людька. «Куди він в біса подівся?» Грейді ж надсилав йому записку, що вона в біді і потребує його допомоги. Щось трапилось, інакше він би був би тут. Іджі почала гадати, чи Смоків бува не вмер. Цієї миті Джейк Бокс показав на великого Джорджа і заявив. Ось він, це він ішов на Франка з ножем, і оця жінка була разом із ним. По всьому залу окружного суду графства Лундес прокотився стривожений шепіт. Чорний чоловік погрожував білому. Грейді Кілкор неспокійно засовувався на місці. Сипсі, єдина чорна в залі, стояла на балконі, і стогоном бурмотіла молитви за свого маленького хлопчика, хоча йому на той час вже було майже 60. Навіть не потурбувавшись допитати великого Джорджа, окружний прокурор одразу попрямував до Іджі, яка зайняла місце на трибуні. Ви були знайомі з Франком Беннетом?» Ні, сер. Ви впевнені? Так, сер. Тобто ви зараз стверджуєте, що ніколи не були знайомі з чоловіком, чия дружина Рут Беннет була вашим діловим партнером протягом 18 років? Саме так. Він крутнувся на місці, сховавши великі пальці під жилетку і став обличчям до присяжних. Хочете сказати, що ви ніколи не заходили до чоловічої перукарні у Вальдості в серпні 1928 року і не мали розмови на підвищених тонах, під час якої погрожували вбити Френка Беннета, чоловіка, з яким ви не були знайомі? Гаразд, то була я. Я думала, ви хотіли знати, чи були ми знайомі. Відповідь – ні. Я погрожувала його вбити, але нас ніколи, так би мовити, належним чином не представили одне одному. Кілька людей в залі, які терпіти не могли цього набундюченого прокурора, засміялися. Іншими словами, ви визнаєте, що погрожували життю Франка Беннета? Так, сер. Чи правда, що у вересні 1928 року ви прибули до Джорджії з вашим кольоровим найманцем і поїхали звідти, забравши з собою дружинку Френтка Беннета і його дитину? Лише дружину, дитина була пізніше. Наскільки пізніше? Як заведено через 9 місяців? Судовий зал знову вибухнув сміхом, Брандт Френка Джеральд тихнівно зиркнув на неї з першого ряду. Це правда, що ви вмовляли дружину Френка Беннета пройти проти його волі і змусити її повірити, що йому бракує моральних чеснот? Ви переконували її, що він негідний чоловік? Ні, сер, це вже було їй достоменно відомо. Знову сміх. Прокурор починав виходити з себе. Правда чи ні, що ви примусили її поїхати з вами до Алабами, погрожуючи їй ножем? Не було потреби. Коли ми приїхали, у неї вже речі були спаковані. Прокурор проігнорував останню репліку. Чи правда, що Франк Беннет прибув до Віселстоп, намагаючись повернути собі те, що належало йому за правом – свою дружину та крихітного сина-немовля? І що ви з вашим кольоровим найманцем убили його, щоб запобігти поверненню дружини до її щасливої домівки, а дитини – до батька? Ні, сер. Але кремесного чолов'ягу з випнутими грудьми уже несло на всю». Вам відомо, що ви розбили найсвятіший союз на цій землі – християнську родину з люблячим батьком, матір'ю та дитиною? Що ви споплюжили святість і недоторканність шлюбу між чоловіком і жінкою? Шлюбу благословеного Господом у Баптистській церкві ранішній Голуб, тут у Вальдості, 1 листопада 1924 року? Що ви примусили добру християнку порушити божі закони та її шлюбні клятви? Ні, серп. Припускаю, що ви спокусили бідолашну слабку жінку обіцянками грошей і алкоголем, що на якийсь момент вона втратила владу над собою, а коли її чоловік приїхав, аби забрати її та відвести додому, хіба не ви з вашим кольоровим співучасником холоднокровно вбили його, щоб відвернути це? Він розвернувся обличчям до неї і крикнув. Де ви були ввечері 13 грудня 1930 року? Ічі спітніла по-справжньому. Сер, я була у своєї матері у Віселстоп. Хто був із вами? Рут Джеймісон і Великий Джордж. Того вечора він пішов із нами. Чи може Рут Джеймісон підтвердити це? Ні, сер. Чому ні? Вона померла вісім років тому. А ваша мати? Вона теж померла. Він нарешті почав заспокоюватися, піднявшись на вшпиньки. Він простояв так секунду, а потім знову крутнувся обличчям до присяжних. Отже, міст Редгуд, ви очікуєте, що 12 розумних людей повірять вам на слово, незважаючи на те, що двоє свідків є мертвими, а третій ваш найманець, який був із вами в день викрадення Рут Беннет з її щасливої домівки і відомий як негідник, нікчемний брехливий нігер? Хоча як і нервувалась, та не слід було прокуророві говорити таке про великого Джорджа. Саме так, пихатий дурнопик і мавпозадий вилупку, зал спалахнув від обурення. Дарма суддя стукав своїм молотком. Великий Джордж застогнав. До початку суду він благав їй не свідчити, але вона твердо вирішила надати йому алібі на той злощасний вечір. Іджі знала, що вона його єдина надія. Шанси білої жінки виправдатися перед судом були вищі, ніж у нього, особливо, якщо алібі залежали від слів іншого негра. Вона б не дозволила відправити великого Джорджа за грати, навіть якби довелося ризикнути життям. І, схоже, саме це зараз і відбувалося». Що далі просувався розгляд справи, то гіршим ставали справи самої Іджі. Тож, коли останнього дня в судовій залі з'явився несподіваний свідок, вона зрозуміла, що все скінчено. Він пройшовся через зал, який ніколи не сповнений побожності і благополуччя. Її старий запеклий ворог, людина, з якої вона знощалася роками. Ось і все, подумала вона. Назвіть ваше ім'я, будь ласка. Преподобний Герберт Скрокінс. Рід занять? Паспорт Баптистської церкви «Вісел Стоп». «Покладіть вашу праву руку на Біблію». Приводобний Скрохінс відповів, що дуже вдячний, але у нього є власна Біблія. Поклавши руку на принесену собою книгу, він присягся сказати правду, тільки правду і нічого, крім правди, і нехай Господь йому допоможе». Іджі була збентежена. Вона розуміла, що привів його сюди її власний адвокат. Чому він спочатку не порадився з нею? Вона попередила, що цей чоловік нічого гарного про неї не скаже. Але було запізно, він уже був на трибуні свідка. Ну, прочищаючи горлянку. Так, я вам ще повідомити, що маю інформацію стосовно знаходження Іджі Тредгут і Джорджа Пульмана Піві ввечері 13 грудня 1930 року. «Чи була вона зі своїм кольоровим робітником тієї ночі в будинку її матері, як було викладено тут на суді?» «Ні, не була. От чорт», – подумала Іджі. Адвокат наполягав. «Ви стверджуєте, преподобний Скрокінце, що вона збрехала стосовно свого місцезнаходження того вечора?» Преподобний закусив губу. «Ну, сер, як християнин, я не можу сказати напевне, чи збрехала вона. Гадаю, вийшла звичайна плутонина з датами». Він розгорнув Біблію, яку тримав в руках, розкрив її ближче до кінця і став проглядати окрему сторінку. Я маю багаторічну звичку занотовувати у своїй Біблії всі дати, на які припадають наші церковні заходи. І ось одного вечора, проглядаючи ці записи, я побачив, що вечір 13 грудня збігається з початком виїзного молитовного зібрання, яке щороку проходить на наших баптистських землях. І сестра Третгуд була там разом із своїм найманим працівником Джорджем. Він займався провіантом, як робить завжди, уже 20 років. Окружний прокурор підстрибнув «Протестую, це нічого не означає. Убивство могло бути скоєне в будь-який час протягом наступних двох днів». Преподобний Скрохінс люто зеркнув на нього і обернувся до судді. «Справа ось у чому ваша честь. Наші в'їзні молитовні зібрання завжди тривають три дні та три ночі». «І ви впевнені, що міст Редгуд була там?» – не вгавав адвокат. Преподобний Срогінс був помітно ображений тим, що хтось піддає сумніву його слова. «Звичайно ж, була!» Він звернувся до присяжних. «Сестра Тредгуд сумліно бере участь у всіх наших церковних заходах і є солісткою церковного хору». Перше за все життя Іджі розгубилася, заклякла, втратила дармови. Усі ці роки члени клубу «Маринований огірок» вигадували і розповідали відверті небелиці, вважаючи себе неперевершеними брехунами, і за якихось п'ять хвилин преподобний Скрокін споклав їх усіх на лопатки. Він був таким переконливим, що вона сама ледь не повірила йому. Скажу вам чесно, ми в нашій церкві настільки шануємо сестру Тредгут, що наші парафіяни всі як один сіли на автобус і приїхали сюди свідчити на її користь. На цих словах двері судової зали відчинилися, і до неї увійшла найдивніша компанія з усіх, які будь-коли збирався разом Господь. Тут були Смокі Відлюдько, Джемі Довбінь Гарес, Сплінтер Белі Ел, Дойда Секет, Інкі Пардю, бо довгоносик Джек, Ельмо Вільямс, бородавочник Вілі та інші, зі свіжими зачісками салону опал та спозиченому броні. То була лише невелика частина тих, кого руками годували і кого і зміг згуртувати вчасно. Одне за одним вони ставали на трибуну і давали переконливі свідчення, у найменших подробицях пригадуючи молитовне зібрання на березі річки у грудні 1930 року. Останньою за чергою, але не за значенням, увійшла сестра Єва Бейс у прикрашеному квітами капелюшку та сумочкою в руках. Вона посіла місце свідка і ледь не до сліз зворушила присяжних спогадами про те, якою прихильною до неї була сестра Теду першої ночі зібрання. Як зізналась, що тієї ночі Господь торкнувся її серця через натхнену проповідь преподобного скрохінца, спрямовану проти руйнівної дії візки та тілесних зваб. Призамкувати і суддя шию завтовшки як рука навіть не потребувався спитати присяжних про їхній вирок. Він стукнув молотком і сказав окружному прокурору, схоже персі, що взагалі не розслідували цю справу. По-перше, тіло не знайдено. По-друге, у нас є дані під присягою свідчення, яких не можна спростовувати. Наразі все, що ми маємо, це цілковита відсутність доказів, суцільне ніщо. Я вважаю, що цей Френк Беннет нажлукався та сам загнав машину в річку, де його давно зжерли риби. А це вже кваліфікується як смерть у нещасного випадку. Ось іще ми маємо справу. Він знову стукне молотком проголосивши «Справу закрито». Сипсі на балконі пустилася в танок, Греді глибоко полегшено зітхнув. Суддя високоповажний кертис смут з біса добре знав, що не було ніяких триденних виїзних молитовних зібрань посеред грудня. Також зі свого місця він чудово бачив, що книга в обкладинці Біблії в руках священика зовсім не біблія, та й не часто випадало йому бачити таке збіговисько виряджених пройдисвітів і волосюг. Проте річ у тім, що кілька тижнів тому у суді померла донька. Померла завчасно після нелюдського життя на околиці міста. І все це звини Френка Беннета. Тож насправді судді було начхати, хто вбив того сучого сина. Коли вже все було позаду, преподобний Скрокінс підійшов до Ічі та потиснув їй руку. Побачимось у церкві в неділю сестро Тредгут. Ін підморгнув їй і пішов. Його син Бобі почув про суд і зателефонував батькові, щоб розповісти, як одного разу Іджі врятувала його від в'язниці, тож Скрокінс, якому вона дошкуляла все життя, переступив через себе, аби врятувати її. Певний час в Іджі голова йшла обертом від усіх тих подій, нарешті дорогою додому вона спромоглася вимовити. «Знаєте, я тут поміркувала. Не знаю, що гірше, сісти за грати чи бути тепер з ним люб'язною решту мого життя». Будинок для літніх людей – Трояндова тераса, стара траса Мангомері, Бірмінгем, Алабама. 9 жовтня 1986 року. Він дуже квапилася до будинку для літніх людей. Цілу дорогу вона підганяла Еда, аби той їхав швидше. Як завжди, вона затрималась у кімнаті великої матусі та запропонувала їй булочку з медом. І, як завжди, велика матуся відмовилася заявивши. Якщо я це з'їм, мені буде зле, як собаці. Якщо ти можеш їсти цю лупку нудоту, у мене просто в голові не вкладається. Евелін вибачилась і поспішила коридором до залу відвідувачів. Місістра тут сьогодні вдягнена у яскраву зелену квітчасту сукню, радісно привітала Евелін. З Новим роком. Евелін сіла Пантеличина. Люба, до нього ще цілих три місяці. У нас ще навіть різдва не було. Місістра тут розсміялася. «Знаю, я лише хотіла трошки його наблизити. Трохи розважитися. Усі ці старі навколо такі пухмурі, нічого не роблять, тільки хандрять. Жахливе видовище. Евелін простягнула місістре тут її смаколики. «Евелін, невже ті ці булочки з медом? Вони самісінькі. Пам'ятаєте, я вам про них розповідала?» «Ну хіба ж вони не смачно виглядають?» Вона взяла одну. «Це ж треба, вони зовсім як пончики з кремом Диксі. Дякую, Люба». Ви коли-небудь куштували пончики з кремом диксі? Легенькі, мов пір'їнка. Я часто казала Клео, Клео, якщо ти колись потрапиш в країну пончиків з кремом диксі, принеси нам з Альбертом дюжану таких, шість гарзурованих і шість із джемом. Я ще плетені люблю, знаєте, французька коса забула, як вони називаються. Евелін більше не могла чекати. Місіс Третут, розкажіть мені, що відбувалось на суді? Ви маєте на увазі суд над Іджі та Великим Джорджем? Саме так. Ну гаразд, то було дещо. Ми всі були налякані до смерті. Уже гадали, що вони ніколи не повернутися додому. Але нарешті було отримано виправдовий вердикт. Клео казав, що вони надали безперечні докази щодо того, де перебували на час убивства. І просто не мали можливості скоїти його. Зі слів Клео, єдиною причиною, чому Іджі так трималась на суді, було її бажання захистити іншого. На хвилину Евелін замислилася. Хто ще міг бажати його смерті? Ох, Люба, справа не в тому, хто цього бажав, але хто міг це скоїти. Ось у чому питання. Дехто вважає, що це міг бути смоків від Людько. Дехто каже, що це могла бути Єва і її приятелі з ріки. Бачить Бог, то була досить жорстока компанія, та й хлопці з клубу «Маринований огірок» завжди стояли горою один за одного. Важко сказати. Ну і, звісно, місіс тут зробила паузу. Сама Рут. Евелін здивувалася. Рут? Але де була Рут у ніч убивства? Хтось же точно мав знати? Місіс Тредгут похитала головою. Отож, бо воно, Люба, ніхто достеменно не знає. Іджі каже, що вони з Руд були у великому будинку. Відвідували матінку Тредгут, яка хворіла. І я їй вірю. А дехто не дуже. Знаю лише, що Іджі швидше ладна була померти, ніж дозволити, щоб ім'я Руд було пов'язане з убивством. Вони з'ясували, хто це зробив? Ні, ніколи. Ну, а якщо Іджі з великим Джорджем його не вбивали, то хто, на вашу думку, це зробив? Ну, це ж питання на 64 тисячі доларів, хіба ні? А вам не хотілося дізнатися? Ну звісно ж хотілося, кому б не хотілося. Це одна з найтаємничіших загадок Всесвіту. Але, Люба, ніхто ніколи не знатиме, хто вбився, окрім самого вбивці та Френка Беннета. А ви ж знаєте, як то кажуть, мертві не потякають. Центральна міська місія порятунку Джеймі Гетчера. Південна 23 авеню Бірмінгем, Алабама. 23 січня 1969 року. Смокі від Людько сидів у місії на своєму залізному ліжку, чихаючи від першої випаленої за день цигарки. Після того, як кафе-зупинка зачинилося, Смокі ще деякий час мандрував країною. Потім отримав роботу кухря швидких страв у трамваї ресторані номер 1 у Бірмінгемі, але поятство остаточно здолало Смокі, тож його було звільнено. За два тижні його замерзло під відуком на 16 вулиці, знайшов брат Джиммі і привів до місії. Смокі був уже застарим для нових мандрів, здоров'я йому було підірване, майже всі зуби він втратив. Але брат Джиммі з дружиною відмили його і нагодували, і тепер так чи інакше центральна міська місія була йому домівкою, першою домівкою за останні 15 років. Брат Джеймі був доброю людиною. Колись він сам страшенно пиячив та потім, за його словами, подолав довгий шлях від Джека Деніелса до Ісуса і вирішив присвятити життя допомозі іншим нужденим. Він приставив смоки до кухонних робіт. Їжа здебільшого складалася із залишків пожертвуваних морожених продуктів, рибних палочок і пюре швидкого приготування. Але жодних нарікань не було. Коли Смокі не працював на кухні і не був п'яний, він проводив день на горі, п'ючи каву та граючи в карти з іншими мешканцями. Він стільки всього надивився цій місії, бачив чоловіка з лише одним великим пальцем, який зустрів тут свого сина вперше від дня його народження. Батько і син, яким однаково не пощастило в житті, опинилися в той самий час у тому самому місці. Смокі бачив людей, колись заможних лікарів та адвокатів, а один у минулому навіть був сенатором штату Меріленд. Смокі питав у Джеймі, що змушує людей цього рангу падати так низько? «Як на мене, головна причина в тому, що кожен із них був так чи інакше розчарований», – відповів Джеймі. «Зазвичай через жінку. Кожен або втратив свою жінку, або ніколи не мав такої, якої хотів. Тож вони просто губляться і пускаються берега. Звичайно ж, старий добрий віскій теж відіграє певну роль». Але спостерігаючи стільки років за цими людьми, що приходять і знову йдуть, я впевнений, розчарування причина номер один у списку. Півроку тому Джеймі помер, почалися роботи з перебудови центральної частини Бірмінгема, і місії у порятунку мали от-от згорнути. Тож Смокі знову збирався у мандри, куди сам він і досі не знав. Він зійшов сходами і визирнув на двір. Стояв холодний день і небо було чисте і блакитне. Тож він вирішив прогулятися. Він пройшов повз забігайлівку ходоги Гаса і вниз 16-ю вулицею, повз старий вокзал і райдужний віадук униз залізничними коліями, поки не збагнув, що ноги самі несуть його до віселстоп. Усе життя він був не більше, як жалюгідний волоцюга, безробітний лицар доріг, перекотиполе. Більний дух, який бачив зорепади крізь віконця товарних потягів, що пронизали ніч. Його уявлення про стан справ у країні визначався довжиною недопалків, які він підбирав на тротуарах. Він вдихав свіже повітря від Алабами до Орегону, він бачив усе, робив усе і не належав нікому. Ще один жалюгідний лобур і ще один пияк. Але він, смокі Джейм Філіпс, до віку нуждений, кохав лише одну жінку і беріг її вірність усе життя». Щоправда, він спав з цілою купою жалюгідних жінок у брудних готелях, у лісах, на сортувальних станціях, але він ніколи не зміг покохати жодну з них. У його житті існувала лише одна жінка. Він кохав її з першої миті, коли побачив її у кафе у серпанковій сукні в горошок. Кохав завжди. Він кохав її, коли почувався зле, і блював на алеї забаром, або лежав напівмертвій у якійсь нішліжці в оточенні нещасних укриттях відкритими ранами, з тяжкими похмільними галюцинаціями, які верещали, зганяючи себе у явних комах чи щурів. Він кохав її тими ночами, коли його заставав густий холодний зимовий дощ у самому лише капелюсі та шкіряних черевиках, промоклих і важких їх з залізу, і в ті дні, коли опинився у ветеранській лікарні та втратив легерню, і тоді, коли собака розривав йому півноги, і коли він сидів на святвечір в армії спасіння у Сан-Франциско, де незнайомці плескали його по спині, частуючи гарячою вечерю з підігрілою індичкою і цигарками. Він кохав її щоночі, лежачи в ліжку місії на тонкому перепаному матрасі, успадкованої від якихось зачиненої лікарні, і дивився, як загорається і гасне зелений неоновий надпис Ісус рятує, і слухав галас п'яних сусідів знизу, звук люття пляшок і крикливе благання пустити погрітися. Протягом усіх тих скрутних часів варто йому було лише заплющити очі, і він знову опинявся в кафе і бачив, як вона стоїть, там, усміхаючись. Спогади про неї вернали один за одним. Рут сміється до Іджі, Рут за прилавком пригортає до себе куксу. Рут непокоїться тим, що він поранив себе. «Смокі, може дати тобі ще одну ковдру на ніч?» «Кажуть, буде морозно. Смокі, я не хочу, щоб ти знову втікав. Ми так хвилюємось, коли ти пропадаєш». Він ніколи не торкався її, хіба що іноді потискав їй руку. Ніколи не її обіймав не і не цілував. Але був вірним їй одній. За неї він був ладен убити. Вона належала до жінок, за яких убивають. Від самої думки, що хтось або хтось може завдати їй болю, йому ставало зле. За все життя він украв лише одну річ – фотографію Рут зроблену в день відкриття кафе. На фотографії вона стояла на передньому плані, тримаючи дитину і вільною рукою затуляючи очі від сонця. Цей снімок подолав довгий шлях – у конверті середини, пришпилений до сорочки, аби вже не загубитися. І навіть після смерті вона продовжувала жити в його серці. Для нього вона ніколи не могла померти. На місячно, Стільки років все тривало, а вона не знала. Знала Іджі, але жодного разу не прохопилася. Вона була не з тих, хто змушував соромитись кохання, але вона знала. А коли Руд захворіла, і відчайдушно Іджі намагалась його знайти. Але його знову носило десь залізничними шляхами. Коли він повернувся додому, Іджі відвела його на місце поховання. Кожен із них добре розумів почуття іншого. З цієї миті вони двоє наче оплакували її разом, але ніколи не говорили про це. Ті, хто страждають найбільше, завжди говорять найменше. Рут Джеймісон, 1898 року, 1947 року. Господь розсудив за краще покликати її у свій дім. БІРМІНГЕМ Ньюс, 4-26 січня 1969 року, сторінка 38. Чоловік замерз на смерть. Тіло білого чоловіка, приблизно 75 років, знайдено всереду вранці біля залізничної колії, за милю на південь міста Віслстоп. Особу чоловіка поки що не встановлено. Вочевидь загиблий, вдягнений лише в комбінезон і тонку куртку, помер уночі від переохолодження. На тілі не знайдено жодних документів, що дозволив встановити особу загиблого, окрім фотографії жінки. За попередніми даними, померлий був Безхатченком. Вімс Віклі. Тижневий квіста стоп Алабама. 9 грудня 1956 року. Поштове відділення зачиняється. Після того, як кафе, зупинка і салон зачинилися, я мала здогадатися, що буду наступною. Повідомлення про закриття отримала поштою. Наша контора зачиняється, і вся подальша кореспонденція надходитиме до відділення у Гейт Сіті, що й казати, сумні часи для мене настали. Але я продовжую вести газету, тож телефонуйте, приносьте новини мені додому або переказуйте мої другі половинці, якщо зустрінете його в місті. Відтоді, як Есі Рю отримала посаду органістки на роликовому катку Dreamland у північному Бірмангамі, вона з її чоловіком Білі заговорили про переїзд. Сподіваюся, що до цього не дійде. Після того, як поїхали Опал із Джуліаном, ми з Нінітредгут і біді Луїс Отис, останні, хто лишається від нашої старої гвардії. Цього тижня я сумом сповіщаю, що хтось удерся до будинку вести едкок і викрах усіх порцелянових пташок із серванти, і дрібні гроші із шухляди. І це ще не все. На Різдво я приїхала на цвинтар, щоб покласти квіти на могилу матері, і хтось поцупив мою сумочку просто з машини. Часи змінилися, не розумію. Ким треба бути, щоб таке скоїти? До речі, хіба існує щось сумніше за іграшки на могилі? Дотвімс Будинок лілітніх людей Трояндова тераса Стара траса Мангомері, Бірмінгем, Алабама 12 жовтня 1986 року Евелін прокинулася рано вранці, пішла до кухні і почала готувати їжу для себе і місіс Третгуд. Перед самим від'їздом до будинку для літніх людей вона підігріла тарілку, загорнула її в алюмінієву фольгу і поклала до термосумки, аби страва залишалася смачною і гарячою. І знову примусила Еда гнати машину містом на максимально дозволеній швидкості. Стара жінка чекала. Евелін попросила її заплющити очі, поки та розгортала тарілку і знімала кришечку з чашки охолодженого м'ятного чаю. Гаразд, можете дивитися. Побачивши, що в неї на тарілці місість Реду заплескала в долоні, радіючи, як дитина на різдво. Перед нею була тарілка з бездогано обсмаженими зеленими помідорами і вершково-білою кукурудзою, шістьма скибочками бекону, грудкою дрібної лімської квасолі на краю і чотирма великими шматками світлого пшеничного печива з маслянки. Евелін ледве не розридалася, побачивши, яка щаслива її подруга. Вона порадила місіс Редгут їсти, доки не охолонило, потім вибачилася і вийшла в коридор шукати Дженін. Їй Евелін дала сотню доларів у конверті та ще 25 доларів для неї особисто, та попросила доглянути, щоб за її відсутності місіс Редгут мала все, чого забажає – і їжу, і щось взагалі. Дженін сказала, «Не треба мені грошей, благаю вас, вона і так моя улюблениця. Не хвилюйтеся, місіс Кауч, я подбаю про неї, поки вас не буде». Коли Евелін повернулась, тарілка її подруги була вже порожня. «Ох, Евелін, не знаю, чим я заслужила, що ви мене так балуєте. Це була найсмачніша їжа, що я їла відтоді, як зачинилося кафе. Ви заслуговуєте на те, що про вас трохи побалували. Ото вже й не знала, і чому ви така добра до мене, але я вам вдячна, ви ж знаєте, що вечора дякую Господові і прошу берегти вас. Я знаю». Евлін сіла поряд із нею, взяла її за руку і нарешті розповіла, що їде з міста на деякий час, але обов'язково повернеться і привезе для неї сюрприз. «О, я люблю сюрпризи, а він більший за хлібницю. Не можу сказати, тоді це вже буде не сюрпризом, еге ж? «Мабуть, ні. Ну, тоді покваптесь і повертайтеся якнайшвидше, бо ви ж знаєте, як мене розпиратиме від цікавості. Це мушля? Ви їдете до Флориди? Опалий Джуліан прислали мені мушлю з Флориди». Евелін похитала головою. Ні, це не мушля, благаю, не розпитайте мене. Вам треба трохи почекати. Вона дала жінці клаптик паперу і сказала. Це телефон і адреса, за якою я перебуватиму. А ви, якщо я вам буду потрібна, дайте мені знати, гаразд? Місіс Сестра тут пообіцяла, що так і зробить, і не відпускала її руку, доки тій не настав час йти. Потім стара жінка провела її до дверей, за якими чекав Ед. Він спитав, як ви сьогодні місіс Гуд? Просто чудово, Любий, наїлася смажених зелених помідорів і лімської квасолі, які наша дівчинка мені принесла. Евелін обіймала її на прощання, коли раптом грудаста жінка у нічній соросі та лисячих хутрах підійшла до них і гучним голосом заявила, ворушіться, людці, ми з моїм чоловіком продбали це помешкання, і ви всі маєте до шостої забратися звідси. І вона рушила далі коридором, лякаючи усіх зустрічних дам трояндової тераси. Евелін глянула на місіс Третут. Веста Еткок? Місіс Третгуд кипнула. А вже ж це вона. А я вам що казала, ця бідолажна останню клепку втратила. Евлін розсміялась і помахала їй на прощання. Її подруга махнула у відповідь та гукнула. Хочі ж повертайтеся, ага, послухайте, надішліть якось старі леді листівку, гаразд? United Airlines, рейс 763, Бірмінгем, Лос-Анджелес, 14 жовтня 1986 року. Сім років тому Евелін робила закупки у торгівельному центрі і пройшла в повзмагазин телевізійної і радіотехніки «Голдборо», коли побачила в одному із телевізорів за вікном гладку жінку, яку, здалося, їй віддалено знайомою. Вона спробувала пригадати, хто ця особа і в якому шоу вона її бачила. Здавалося, що жінка з екрана дивиться прямо на неї, і тієї ж мить її, шмить її «Господи, це ж я!» Вона дивилась на власне відображення в моніторі, це було жахливо». Тоді вона вперше усвідомила, як сильно її рознесло. Роками вона набирала вагу і тепер ось, будь ласка, виглядала точнісінько, як її мати. Після цього вона перепробувала всі відомі дієти, але так і не змогла призвичаїтись до жодної із них. Одного разу Евелін почала була ходити до оздоровчої групи, але влізти в те жахливе треку коштувало їх таких зусиль, що вона просто пішла додому і лягла спати. Із статті, побаченої у журналі «Космополітен», вона дізналася, лікарі вміють відсмоктувати жир просто із тіла. Вона б теж на таке зважилася, якби не її страх перед лікарнями і лікарями. Тож Евелін просто купувала собі одяг в магазині для гадких і завжди була задоволена, якщо зустрічала там жінок, то за неї. Аби відсвяткувати це, вона зазвичай йшла пригощатись до будинку в Мленці за два квартали. Їжа стала єдиною подією, яку вона чекала з нетерпінням, а тістечка, торти й пироги – єдиною насолодою в її житті. Але тепер, після кількох місяців щотижневого спілкування з місіс Тредгут дещо почало змінюватися. Завдяки Ніні Третгут вона почувалася молодою, почала дивитись на себе, як на жінку, в якої ще пів життя попереду. Її подруга щиро вірила, що вона здатна продавати косметику Мері Кей. Раніше ніхто не припускав, що вона взагалі на щось здатна. Ніхто в неї не вірив, і найменше сама Евелін. Але що, міс... що Місі Стретут казала про це, то ще дужче що вона про це думала, то рідше в її думки вривалась Тованда, руйнуючи все на своєму шляху. Вона почала уявляти себе стрункою щасливою за кермом рожевого кадалака. А тієї неділі, коли вона прийшла до меморіальної баптистської церкви Мартіна Лютера Кінга, сталося дещо дивовижне. Вперше за багато місяців вона покинула думки про те, щоб убити себе чи ще когось. У ній прокинулось бажання жити. Тож досі, перебуваючи у піднесеному стані після церкви, вона згребла докупи всю свою мужність і, ковтнувши для хоробрості 2 5-міліграмові таблетки валіуму, пішла до лікаря. Він виявився привабливим молодиком. Під час огляду вона запам'ятала лише, що нічого серйозного в неї не знайшли. Рівень естрогену виявився низьким, як і підозрювала місіс Третвуд. Того самого дня Евлін прийняла перші 125 міліграмів прописаного їй примарину і її одразу ж покращило. Місяць тому вона відчула дивовижний оргазм, чітлетний на смерть лякала Ейда. За 10 днів Ед почав відвідувати тренувальну програму в Християнській асоціації молодих людей. А протягом двох тижнів після отримання демонстраційного набору «Мері Кей» вона вивчала і заповнила журнал «Ідеальний початок». Підписала договір консультанта з «Мері Кей» і почала відвідувати заняття з догляду за шкірою. Скоро на особливій церемонії директор окружного відділення «Мері Кей» презентував їй спеціальний значок «Ідеальний початок». Який вона носила з гордістю. Одного разу вона навіть забула пообідати. Події розгорталися швидко, але недостатньо швидко, щоб задовольнити Евелін. Вона взяла п'ять тисяч доларів із сімейних заощаджень, спакувала речі і цього дня сиділа в літаку, який прямував до Каліфорнії на ферму стрункості. У руках у неї була брошура, читаючи яку вона хвилювалася, наче першого дня у школі. Один день і життя на нашому курорті сьома. Година, бадьора, прогулянка містом або на природі. На вибір. 8. Кава і 85 грам томатного соку без солі. 8:30 Ранкова зарядка під пісню «Я така свольована» у виконанні сестер-пойнтер. 9. Вправи на розвиток гнучності і розтяжка з використанням допоміжних предметів – м'ячів, жердин і обручів. Одецита. Водні розваги з використанням допоміжних предметів – м'ячів і надувних кругів. 12. Обід. 200 калорій. 13. Вільний час для масажу й догляду за обличчям. Пропонуються черевички та рукавички, гарячі олійні ваночки для рух і ніг. 18. Вечері. 275 ккал. 19.30. Мистецтво і ремесла. Міс Джеймі Гілгор викладає малювання на тюрморті, використовуються лише штучні фрукти. Лише у п'ятницю містер Олександр Бек навчить нас робити плетені кошики з тіста, не їстівні. Віселстоп, Алабама. 7 листопада 1967 року. Генку Робертсу щойно виповнилося 27, і він уже володів власною будівельною компанією. Цього ранку він і його довговолосий приятель Тревіс щойно взялись до нової роботи. Великий жовтий бульдоз ревів і вищав, угрозаючись в землю, пустиря біля будинку Третгудів на першій вулиці. Вони мали підготувати ділянку для прибудови червоного цегляного крила до Баптиської церкви. Тревіс, який цього ранку вже встиг випалити два косяки, блукав навколо, штурхаючи щоботами грудки вивернутої землі, і щось бурмотів собі підніс. Гей, чувачі, глянь на це лайно, на це велике суцільне лайно. Дуже скоро Генк зробив перерву на обід, і Тревіс покликав його. поглянь на цю гидоту. Генк підійшов і зазирнув землю, яку щойно розрив. У ній було повно риб'ячих голів, від яких здебільшого лишилися щелепи і маленькі гострими зубами. Упереміж ними валялися висухлі курячі і свинячі черепи, давно з'їданих на вечерю тварин, про яких уже давно забули. Будучи сільським хлопцем, Генк звик до подібних видовищ, Тож, лянувши, він тільки промовив – оце так-так. Хлопець повернувся і сів, відкрив своє чорне олов'яне віддерце з обідом і взявся за один із чотирьох сендвічів. Тревіс, досі вражений знахідкою, продовжував роздивлятися. Він став блукати серед кісток, черепів і зубів, промовляючи Господи Ісусе, тут, мабуть, сотні цих штукенцій, що вони тут роблять? А я звідки біса знаю. Дідько, чувачі, усе це до біса дивно. Генк, якому вже почало робитися зле, вигукнув Чорт, забирай, це лише купа свинячих голів, не наїжджай на мене. Тревіс хвиснув по чомусь ногою і завмер, як укопаний. За хвилину він дивним голосом промовив Гей, Генку, що, ти коли-небудь чув про свиню зі скляним оком? Ген швидко підвівся і підійшов глянути. От такої, промовив він, а щоб я в пекло провалився. стоп, Алабама, 13 грудня 1930 року. Рут і Іджі залишили кафе і відправились до великого будинку, відвідати матінку Третгут, яка занедужала. Сипсі посидіти з малюком. Сьогодні вона взяла з собою Артеса, свого 11-річного онука, із синіми яснами, аби той потім провів її додому. Він був справжнім чортенням, проте встояти перед ним вона не могла. Була восьма година. Артес спав на ліжку, Сипсі слухала радіо і доїдала те, що лишилось від смажених хлібців із чорною патикою. А зараз творці нового Ринзо Блю з натрієм подадуть вам. З надвору не чути було нічого, окрім шерхотіння листя, коли чорний пікап з Джорджівськими номеркненими фарами зупинився на задньому дворі кафе. За дві хвилини п'яний Френк Беннет копняком відкрив двері чорного ходу і увійшов крізь кухню до задньої кімнати. Наставивши пістолета на сипсі, він попрямував до дитячого ліжка. Жінка встала і кинулась до дитини, але він схопив її за комір і жбурнув через усю кімнату. Вона знову підскочила на ноги і крикнула «Не чіпай немовля, це дитина мій срут! Геть від мене чорнопика!» Він навід ударив її прикладом пістолета з такою силою, що вона впала непритомно, і з її вуха тонкою свірочкою потекла кров. Артис прокинувся і з криком «Бабусю, кинусь до неї!» тоді як Френк Беннет, узявши дитину, рушив на двір крізь задні двері. Тієї ночі був молодий місяць. Світла вистачило Френку якраз на те, щоб знайти дорогу назад до свого пікапа. Він відчинив двері і поклав мовчазне дитя на переднє сидіння. І вже сідав до кабіни, коли раптом почув звук в себе за спиною, немов щось важке налетіло на пеньок, укритий ватною ковдрою. То був звук від удару двокілограмової пательні об його чорняву ірландську голову. За частку секунди до того, як цей удар розпанахав йому череп, він помер раніше, ніж упав на землю. А Сипсі тим часом вже повернулась до будинку з дитиною на руках. «Ніхто не забере цю дитину, поки я жива. Ні, сер!» Френк Беннет не уявляв, що вона підниметься з підлоги, а тим більше не уявляв, що ця худа, невисока, чорношкіра жінка з 11 років майстерно вправлялася з двохкілограмовими пательнями. Він недооцінив супротивницю, і це була його фатальна помилка». Коли Сипсі проходила повз овступілого Артеса, той помітив незвичний дикий блиск в її очах. Вона сказала, «Іди, приведи великого Джорджа і вбила білого чоловіка, вбила насмерть». Повільно на шпиньках артист наблизився до вантажівки туди, де лежала кіла Френка. Аби краще роздивитись його, артист схилився і побачив, як у місячному сяві виклює скляне око. Він побіг через залізничні колії так швидко, що не встигав переводити подих і ледь не задихнувся дорогою додому. Великий Джордж спав, але Онзе була ще на ногах і поролась на кухні. Він залетів у двері, тримаючись за у якому нестерпно кололу, і видихнув. «Мені потрібен тато!» Онзе відповіла. «Краще не буди його, хлопчик, бо він з тебе шкіру спустить». Але Артис був уже в спальні і термосив велетня. «Татку, татку, прокидайся, ти маєш піти зі мною!» Великий Джордж миттєво прокинувся. «Що? Що з тобою, хлопче?» «Я не можу сказати. Бабуся хоче, щоб ти прийшов до кафе». «Бабуся?» «Так, просто зараз. Вона казала, щоб ти прийшов просто зараз». Великий Джордж натягнув штани. «Сподіваюсь, це не жарт, хлопче, бо інакше ти в мене дістанеш». Онзеля, яка слухала все це, стоячи в дверях, увійшла, щоб одягнути светр і йти з ними. Але Великий Джордж наказав їй лишитися вдома. «Вона ж не захворіла?» «Ні?» – «Ні, крихітко, не захворіла», – відповів Великий Джордж. «Просто залишайся тут». До вітальні зазирнув на півсонний Джаспер. «Що сталося?» Онсул швидко відповіла. «Нічого, Люби, повертайся до ліжка і не розбуди вілі Боя». Коли вони відійшли від будинку, артес випалив. Тато-бабуся вбила білого. Місі сховався за хмарами, і Великий Джордж не міг бачити вираз синового обличчя. Він сказав. «Ну, якщо ти щось задумав, хлопче, то начувайся». Коли вони прийшли, Сипсі стояла посеред двору. Великий Джордж схилився і помацав холодну руку Френка, що стерчала з-під простирадла, накинутого Сипсі. Потім випростався, поклавши руку на стегна, глянув ще раз у ніз на тіло ті... і похитав головою. «Ну ти утнула цього разу, мамо!» Але цієї миті, хитаючи головою, Великий Джордж вже обмірковував рішення. Він знав, що тут, в Алабамі, ніщо не захистить негра, який убив білого, тож навіть не думав чинити інакше, ніж збирався. Він підняв тіло Френка Ходімо, хлопче, сказав він і взяв його на плечі. Відтягнувши тіло до деров'яного сараю на задньому подвір'ї, він поклав його на землю і сказав Артесу Будь тут, поки я не повернуся, хлопче, нікуди не йди, треба позвутись тієї вантажівки. Приблизно за годину, коли Іч і Рут повернулись додому, дитина лежала у своєму ліжку і спала здоровим сном. Ічі відвезла Сипсі додому, дорогою поділившись своїм хвилюванням через недугу матінки Тредгут. Сипсі так і ніколи не розповіла їй, що вони ледь не втратили малюка. Артис просидів у сараї цілу ніч. Знервований і збуджений, він сидів на почіпки і гойдався вперед-назад. Урешті-решт, близько четвертої години ночі, він не зміг більше стримуватися і розкрив складний ніж. У непроглядній темряві штрикнув накрите прострадлом тіло раз, дві, чи три, чи чотири рази знов і знов на світанку двері з креготом розчинилися, і артист переляку обмочився, то був батько. Він загнав вантажівку в ріку неподалік від хрогоного колеса і пройшов увесь зворотній шлях пішки. А це було миль із десять. Великий Джордж мовив, ми маємо спалити одяг. Коли він відкинув просторадло, обидва завмерли, не зводячи поглядів із тіла. Сонце щойно почало пробиватися крізь шпарини в дерев'яних стінах. Артис поглянув на великого Джорджа з здоровезними, як блються очима, розкривши рота від подиву і сказав «Тату, у цього білого немає голови». Великий Джордж знову похитав головою. Його мати відтягнув і десь її поховала. Він зволікав рівно стільки, скільки знадобилося, щоб оговтатись від цього страхіття. Потім сказав Хлопче, допоможи мені з цими лахами». Артис ніколи раніше не бачив оголеного білого чоловіка. Він виявився увесь рожао-білий, просто як опалена, позбавлена щитини свиня в окропі. Великий Джордж подав йому простирадло і закривавлений одяг наказав відвести до лісу і там закопати якнайглибше, а потім повертатись додому і нічого не розповідати, нікому, ніколи і ніде. Поки Артес рив яму, він не міг стримати посмішки. У нього з'явилася таємниця. Могутня таємниця, яка залишатиметься з ним доти, доки він живий. Яка надаватиме йому сили, коли він почуватиметься слабким. Відомо лише йому і дияволу. Думка про це змушувала його посміхатись від задоволення. Ніколи більше він не відчує гніву, болю, знущань з іншого боку. Ніколи більше. Тепер він інший, назавжди винятковий. Він ударив ножем білого чоловіка. І коли тепер білі хлопці завдаватимуть йому шкоди, він лише посміхатиметься в серці «Я вже штрикнув одного з ваших». Опів на восьмий Великий Джордж уже різав свиней і грів воду у великому чорному казані. Трішки заран для цієї перероки, але не надто. Того ж дня Греді з двома детективами з Джорджії допитали його батька про зниклого білого, а й не незумній коли один із них підійшов та зазирнув до казанка. Він був упевнений, що слідчий побачить, як серед м'яса на вогні підстрибує і пірнає рука Франка Бенета. Але той, вочевидь, нічого не помітив, бо за два дні Товстун із Джорджії зізнався, що це було найкраще барбекю в його житті, і спитав, у чому секрет. Великий Джордж посміхнувся і сказав, Дякую, сер. Маю сказати, уся вся справа в соусі. Вімс Віклі. Тежнаві Квіста, Віселстоп, Алабама. 10 листопада 1967 року. У саду знайдено череп. Вітаємо нашого нового губернатора місіс Ларнін Волес, яка здобула безперечну перемогу над іншими кандидатами. Вона була чарівна на церемонії інавгурації та пообіцяла платити її чоловікові Джорджу Долар на рік за те, що він буде її консультантом номер один. Успіху Ларелін. Не менш бентежною за нашою новою губернаторкою стала знахідка, зроблена в четвер вранці на пустирі біля старого будинку Тредгодів – людський череп. Це не череп індіанця, стверджує Коронер із Бірмінгема. Він не надто старий, у нього сляне око, і ким би не був небіщик, йому вітяли голову. Коронер стверджує, є всі підстави підозрювати умисне вбивство. Усіх, у кого зникла близька людина із скляним оком, просять звертатись до газети «Бірмінгем Ньюз» або зателефонуйте мені, я зроблю це за вас. Око має блакитний колір. Минулої суботи моя друга половинка утнув чергову дурницю. Дістав серцевий напад, налякавши бідолашну дружину до смерті. Лікар сказав нічого серйозного, але йому треба кидати палити. Тож тепер у мене вдома живе ведмідь Буркотун, але я терпляче панькаюся з ним. І весь останній тиждень містер Вілбру Вімс отримує сніданок у ліжку. Якщо хтось із старих телепнів хоче допомогти мені підбадьорити його, приходьте, будь ласка, тільки не приносьте з собою жодних цигарок, він спробує їх у вас відібрати. Я вже знаю, він поцупив пачку моїх. Гадаю, мені теж доведеться кидати. Щойно оклигає, повезу його на відпочинок. Дотвімс Готель Делюкс, номер для джентльмін. Північна 8 авеню Бірмінгем, Алабама 2 липня 1979 року Один кольоровий джентльмен спитав щодо іншого кольорового джентльмена, який сидів у фойє та постійно сміявся «Цей нігер божевільний, чи що? І що він там регоче? До нього ж ніхто не говорить». Рябий адміністратор Мулат відповів. «А йому не потрібні співрозмовники, він схибнувся вже давно». «Що він тут робить? Одна жінка привела його сюди два роки тому. Хто за нього платить? Вона». Хм. «Щоранку приходить і вдягає його, щовечора вкладає спати. Нічогеньке таке життя. Ото ж би». Предметом їхньої розмови Артис Опіві сидів на обитому червоному дивані, з якого крізь усі шпарини пролізала і лізла багаторічна набивка. Його затуманені полудюкарі очі не зводили погляду із стіно-годинника з рожевим неоновим кільцем по краю. Крім нього, єдиним предметом на стіні була реклама цигарок із зображенням на ній чорною парою, яка насолоджується цигаркою салем. Реклама запевняла, що її дим прохолодний, як гірський струмок. Артис закинув голову і знову розсміявся, оголивши бездоганні сині ясна, в яких колись блищали золоті зуби. З точки зору навколишнього світу містер Піві сидів у приймальній богої нічліжки на наданому місцевими службовцями рушнику, оскільки він мав звичай дзюрити навіть крізь гумові штани, які щоранку надягала на нього жінка. Але для самого містера Артиса опіві Піві на дворі був знову 1936 рік. Цієї ж він йшов північною восьмою авеню в пурпуровому костюмі за кулічої шкіри і грубих лимон на зелених чоботах за 50 доларів. Він щойно намастив лосьоном волосся, і тепер воно пряме і блискуче, наче чорний лід. І під руку з ним цього суботнього вечора простує міс Бетті Симонс, яку світські колонки газети «Слектаун News називали улюбленницею бірмінгемської чорношкірої богеми. Вони щойно проминули Мейсонік Голл і без сумніву північним трамваєм прямували до Енслі, до бальної зали, на перехресті Тексдо, де сьогодні мав грати Каунт Бейзі. Чи то був Кек Келовей? Не дивно, що він сміявся. І дякувати Богові, що не дав йому згадати сумні часи, коли бути Нігором суботнього вечора було аж ніяк не весело. Ті довгі тяжкі ночі у в'язниці Кілбі, коли його вбили – Копали, штрикали ножем, що охоронці ще в'язні, коли доводилося спати з розплющеним одним оком, що миті, готуючись вбити або бути вбитим. Останнім часом розум Артиса дуже нагадував театр пустощів. Тут демонструвалися лише легкі романтичні комедії, де в головних ролях був він сам і величезна кількість коричних, бронзових і жовтих красунь з рухливими стегнами і пристрасними очима. Він стукнув по колись блискучому, а тепер потьмянілому тьмянілому порючу дивана і знову засміявся. Цього разу в його голові прокручувалась картина головною дійовою особою, якою був він сам. Ось він після перебування в Чикаго почувається великим себе, адже може тепер без кінця вихвалятися, що нажив бачив різних зірок – Матусю Тріску, Етель Вотерс, Інг Постів, Лену і Луїс. Стерлися з пам'яті образи. На білих жінок, які вперто, не визнавали в ньому чоловічого їства. Іноді саме ця зневага сповнювала його мстивим почуттям і штовхала до дій, аби лише довести, що він усе ж таки чоловік. «Хочеш білу жінку? Я ніколи не жадав жодної білої жінки, максимум окторонку. Насправді ж він любив тілистих і чорних. Що чорніша ягідка, то солодший сік. Його могли назвати татком більшість дітлахів, ніж готовий був визнати». І, хоч йому доводилось усміхатись та розшарковуватися, ні трохи не турбувала його, бо в нього була таємниця. Так, життя солодке, жінки важливі розмови, лицарі, пофій, верховий володар, право ходити з гордо піднятою головою, право сидіти на ганках, найвишуканіші чоловічі одеколони, жінки у персикових сатинових пенюарах і ошатних сукнях до п'ят, коричневі капелюхи-котилки, пальто пальта з комірцями, прикрашеними пурпуровими, бордовими і зеленим хутром, жінки в північному цвітлі, що цілують тебе на прощання, сигарети з куби, золотий годинник, який можна було діставати з кишені щоб дізнатися час або просто похизуватися. Воруши сідницями, розважайся в барі, чорна тінь. Освітлюй шкіру, стань ближче до нас. Якщо білий, будеш нам милий, якщо млад, будеш нам брат. Окторон, маєш друзі вагон. А як чорний друже, то радій дуже, радій не дуже. Далі дія картини «Перекинулась в 50-ті». Він стояв перед магазином масонські вежі, пряскаючи монетами в кишені. Шалесті дотик паперових грошей ніколи не приваблювали його. Він не мав шаленого бажання гарувати до сьомого поту, щоб здобути зелених. Для щастя йому цілком вистачало повної кишені блискучих червінців і четвертаків. Здобутих в оманливій грі, відомий у чорних паталах, як стрімкі крапки. 7-11. зміїні очі. Але часто густо дріб'язок був дарунком від чергової вдячної коханки. Коли у віці від 70 років він через природну втому і похилий вік втратив усі можливості, чимало дам у слектавні залишились розчарованими. Він був дамським підлесником, явщим рідкісним і дорогоцінним». Картина пришвидшилася, образи і звуки стали виринати дедалі частіше. Жінки вагою за 100 кілограмів тремтять і стогнуть у церкві, і в ліжку. Містер Артис Опіві обмінюється шлюбними клятвами з щасливими жінками. Сидить у кафе Агат, розмовляючи зі своїм другом Бейбі Шепардом. Ця жінка проломила мені голову, подейкуючи, що то зробив її чоловік. Я ладен був битися за тебе, одето, та коли суперник тримає в руці залізний аргумент, заряджений... Із заведеним курком дурних немає. Дайте мені свинячу ногу і пляшку пива. Цілий світ в одному кухлі, а пробка в моїй руці. Ти не єдина устриця в рибному садку. Блакитні в тіні та білі гарденії. Пластикові попільнички бурштинового кольору. Професор воствотлі та його демони джазу. Маєш неприємності, сфровий феміннейт. Принцеса крихітка Семі Іскрех. Геть з цього автобуса». Артест тричі тупнув ногою по підлозі, і кіно ще рівним чином замінилося. Тепер він маленький хлопчик і його мама, що зготує на кухні. А ну не крутися мамі під ногами, бо вона тебе лясне і вижене на двір. Ось свередлива пташка і вілі Бой, і милий Джаспер, і бабуся Сипсі теж. Умочує свій кукурузяний хліб у мед. Міс Іджі, міс Рут. Вони поводять з тобою, як і з білим, і кукса, і смоки від людько. А потім старий дід Лише мить тому страшенно збуджений починає посміхатись і розслабляється. Він знову на задньому подвір'ї кафе допомагає таткові з барбекю. І він щасливий, він знає таємницю. Татко дає йому барбекю і виноградну содову грапіко. І хлопець тікає з ними до лісу, туди де зелень і прохолода із сосною м'які голки. Рябий адміністратор у приймальній готелі підійшов і потермосив артиса опіві, який посміхався тепер уже тихо та спокійно. Що з тобою? Чоловік відскочив. Господи Ісусе, це нігар мертвий. Він озирнувсь до свого друга за столом. І це ще не все. Він застяв тут усю підлогу. Але артис був уже далеко в лісі зі своїм барбекю. Нацтрункий назавжди Монтесіто, Каліфорнія, 5 девятсот року. Евелін провела на фермі стрункості майже два місяці і вже втратила 10 кілограмів, але вона здобула дещо інше. У неї з'явилося своє коло людей, яких вона шукала все своє життя. Ось вони – любительки солодощів, круглолиці домогосподарки, розлучені самотні вчительки та бібліотекарки, кожна з яких сподівалась почати нове життя з та здоровішою особою. Вона не очікувала, що це буде так весело. Для Евелін Кауч і її приятелюк за ваговими проблемами найважливішим питанням було, як напрочуд низькокалорійний десерт приготують кухарі сьогодні. Чи буде це легкий гарбузовий пиріг 55 кілокалорій, порція, чи нежирний фруктовий крем лише 50 кілокалорій, чи може сьогодні їм подадуть їхній улюблений відкритий фруктовий пиріг фітнес 80 кілокалорій? Евелін ніколи б не спала на думку, що її серце співатиме лише тому, що сьогодні день догляду за шкірою рук та ніг, не кажучи вже про те, що вона завжди була першою у водних розвагах. Але тут із нею відбулося ще одне перетворення, про яке вона навіть не мріяла. Раптом вона стала дуже відомою, популярною особою. Коли до пансіонату прибували новенькі, їх часто питали. «Ви не зустрічали ту приємну жіночку за лабами? Зачекайте, ось почуєте, як вона розмовляє. У неї такий чарівний акцент, а яка вона чудова людина!» Евелі ніколи не думала, що може бути смішною і мати чарівний акцент. Та, схоже, щоразу, як вона щось казала, інші жінки просто захлинались з сміху. Евлін насолоджувалася своєю віднайденою славою і отримувала від неї все можливе, влаштовуючи нічні посиденьки біля каміна. Її особистими подругами були три домогосподарки «Стуазент Окс», одну з яких звали Дороті, а двох інших однаково «Стелами». Вона створила власний клуб боротьби з надмірною вагою і поклялася щорічно зустрічатись до кінця життя. Евлін знала, що всі вони дотримують обіцянки. Після вправ на гнучкість і розтяжку вона перевдяглася у свій новий яскраво-синій костюм і вирушила на йогу, зупиняючись біля столу, аби швиденько придивитися пошту. Ед добросовісно переправляв їй усі рекламні розсилки і зазвичай серед них не було нічого важливого. Але сьогодні вона побачила лист із штемпелем Stop, Алабама. Вона розкрила листа, гублячись у здогадках, хто міг написати їй звіти. «Люма Місіс Кауч, із сумом сповіщаю вам, що минулої суботи о 6.30 ранку ваша подруга Місіс Клео Третгуд пішла з життя у своєму будинку. У мене є декілька речей, які вона хотіла передати вам». Ми з чоловіком будемо раді привезти їх до Бірмінгема, або ж ви можете забрати їх, коли вам буде зручно. Будь ласка, зателефонуйте мені на номер 555-7760. Я цілий день удома. Щиро ваша місіс Джонні Гартман, сусідка. Раптом Евелін усвідомила, що вже не почувається гарною і дотепною, і страшенно захотілося додому. Стоп Алабама. 8 квітня 1987 року. Евелін дочекалася першого теплого дня весни, перш ніж зателефонувати місіс Гартман. Чомусь їй нестерпна була думка про те, що уперше побачити вісел-стоп серед зими. Прибувши на місце, Евелін позвонила у двері, відчинила приємна жінка з каштановим волоссям. «Доброго дня, місіс Кауч, заходьте, я така рада вас бачити. Місіс Третгут стільки розповідала про вас, що мені вже здається, ніби ми давно знайомі». Вона провела Евелін до бездогано-чистої кухні, де в зеленому обідньому кутку на столі вже чекали дві кавові горнятка та щойно спечений фунтовий кекс. «Шкода, що мені довелося писати вам того листа, але я розуміла, що ви захочете знати. Я вдячна, що ви це зробили. Я й не знала, що вона поїхала з Трояндової тераси. Її подруга Місіс Отис померла десь за тиждень після вашого від'їзду». Ох, цього я теж не знала. Дивно, чому вона не написала мені? Ну, я радила їй зробити це, але вона відповіла, що ви на канікулах і вона не хоче вас турбувати. Така вона була, завжди дбала про інших. Ми оселились по сусідству одразу ж, як помер її чоловік. Тож, гадаю, я знала її понад 30 років. І я ніколи не чула, що вона скаржилася. Жодного разу. А в неї ж було нелегке життя. Її син Альберт був як мала дитина. Але щодня вона прикидалася, голила, купала його, робила йому присипки, надягала на нього пояс від грижі, опікувалася як маленьким, навіть коли він уже був зовсім дорослим чоловіком. Жодна дитина не отримувала стільки любові, як Альберт Тредгут. Благослови Боже її добре серце, я так сумую за нею. Знаю, що ви теж сумуєте. Так, і дуже шкодую про те, що не була поруч. Може, я могла б чимось зарадити, відвести її до лікаря чи ще щось? Ні, Люба, він нічим би не зарадив. Єлю ми завжди возили її до церкви, і зазвичай вона чекала нас уже вдягнена, сидячи на своєму ганку. Але тієї неділі врані їхати, її там не було. І це нас дуже здивувало. Мій чоловік Рей підійшов і постукав у двері, але вона не відповіла. Тож він зайшов усередину і за кілька хвилин повернувся сам. Я спитала Рею, де місіс Стретгуд? А він відповів, серденько місіс Стретгуд померла. А потім сів на сходи і заплакав. Вона померла увісні, зовсім спокійно. Думаю, вона знала, що її час наближається, бо коли б я не приходила до неї, вона завжди казала «Дивіться, Джоні, якщо зі мною щось трапиться, я хочу, щоб ці речі забрала Евелін». Вона так високо вас цінувала, весь час розхвалювала вас, казала, що одного дня ви неодмінно приїдете сюди і покатаєте її на своєму новому кадилаку. Бідолажна старенька, коли вона померла, у неї майже не було ніякого майна, окрім кількох дрібничок. До речі, дозвольте, я принесу те, що вона вам залишила. Місіс Гартман повернулася з картиною, на якій оголена дівчина гойдалась на гойдалці на тлі блакитних бульбашок, коробку з підзуття і скляну банку з чимсь схожим на гальку. Евелін взяла банку до рук. Що за. Місіс Гартман засміялася. Це її жочні камені. Один господь відає, чому їх... вона вирішила, що ви захочете їх мати. Евелін розкрила коробку з підзуття. У середині вона знайшла свідоцтво про народження Альберта, диплом про освіту Клео зі школи мануальної терапії Палмера в Дейвенпорті, штат Айова, виданий 1927 року, і близько 15 брошурок різних поховальних бюро. Потім вона знайшла конверт повний фотографій. Першою була фотографія чоловіка і маленького хлопчика в матроському костюмчику, який сидів на півмісяці. Наступною шкільна фотографія маленького білявого хлопчика 1939 року, на звороті якої було написано: "Кукса Тредгут, 10 років". Потім вона знайшла сімейний портрет усієї родини Тредгутів, зроблений 1919 року. Евелін мала таке відчуття, ніби бачить давніх друзів. Вона одразу ж упізнала Бадіса з його силивими очима й широкою усмішкою. Ось Е та близнючки, ось Леона тримається королева і маленька ічі з іграшковим півником. А позаду в довгому білому портуху сипсі, позує з усією серйозністю. Одразу ж за нею Евелін знайшла фотографію молодої жінки у білій сукні, яка стоїть у тому самому дворі, затуляючи очі від сонця і усміхаючись фотографу. Евелін подумала, що це, мабуть, найкраще людське створіння з усіх, що вона бачила, з довгими віями і доброю усмішкою. Але цю жінку вона не впізнала та спитала у місіс Гартман, чи знає, хто вона. Місіс Гартман надягла окуляри, що висіли в неї на шиї та ланцюжку. І деякий час із подивом розглядала фотографію. О, я скажу вам, хто це. Це та давня її подруга, яка жила тут певний час. Вона була з Джорджією. Рут, прізвище не пам'ятаю. Господи, подумала Евелін, Рут Джеймісон. Мабуть, знімок був зроблений першого літа, коли вона приїхала до Віселстоп. Евелін знову глянула на фотографію. Вона й не здогадувалася, що Руд була настільки вродлива. На наступній фотографії була сивоволоса жінка у мисливській шапочці, що сиділа на коліні у Санта-Клауса з надписом на зворотному боці. різдвом 1956 року. Місіс Гартман узяла її і засміялася. «О, це стара пустунка Іджі Третгуд. Вона колись тримала тут кафе. Ви знали її?» А хто ж не знав, вона була справжній ураган, ніколи не знаю, що утне наступної миті. Подивіться, місіс Гартман, ось фотографія місіс Тредгут. Фотографію було зроблено в центрі міста в універмазі Лавмена, років 20 тому. Місіс Третгуд уже посивіла і виглядала майже так само, як тоді, коли Евелін бачила її востаннє. Місіс Гартман узяла фотографію до рук. Благослови їй, Боже, я пам'ятаю цю сукню, темно-синя, кольору морської хвилі у білий горошок. Вона, мабуть, років 30 цю сукню носила. Хотіла, щоб після її смерті весь одяг було віддано нужденним. Насправді вона не мала нічого цінного, бідолажна душа, лише одне старе пальто та кілька домашніх суконь. Усі нечисленні меблі з її будинку вивезли, окрім крісла Гойдалки на Ганку. Його я просто не змогла віддати. Вона так звикла сидіти в ньому день і ніч, чекаючи, коли прийде наступний потяг. Не можна було віддавати його чужим людям. Неправильно це. «Будинок вона заповіла нашій доньці Тері». Евелін продовжувала виймати речі з коробки. «Дивіться, місіс Гарпін, ось старе меню з кафе-зупинка. Воно, мабуть, 30 років. Можете повірити, що колись існували такі ціни? Барбікю за 10 центів, а за 45 можна отримати комплексний обід, і поріг коштував 5 центів». «Хіба не дивно?» Зараз гарно пообідати коштує щонайменше 5 чи 6 доларів, навіть у кав'ярні. І ще беруть додаткову платню за напій і пиріг. І вже наприкінці Евелін знайшла фотографію Іджі в окулярах із накладним носом, яка позувала чотирма пришелепкуватими хлопцями, вдягненими у божевільні костюми з підписом «Клуб маринований огірок, пустощі з морозилки» 1942 року. І великодню листівку від Клео, і поштові листівки, які Евелін надсилала їй з Каліфорнії і меню з пульмальнівського вагону ресторану Південної Залізниці 50-х років, і напіввикористану губну помаду, і розмножений на роторі текст 90-го псалма, і лікарняну пов'язку на руку, на якій було вказано місіс Клео Традгуд, жінка 86 років. А на самому дні коробки жінка знайшла конверт, адресований міс Евелін Кауч. Гляньте, схоже, вона написала мені листа. Вона розкрила конверт і прочитала вкладену до нього записку. «Евелін, ось декілька оригінальних рецептів сипсів, які я записала. Вони завжди дуже тішили мене, особливо смажені зелені помідори. Тож я надумала передати їх вам». «Я люблю вас, Люба моя крикітко, Евелін. Будьте щасливі, як я щаслива. Ваш друг місіс Клео Третгуд». Місіс Гартман промовила. «Що ж, благослови її Господь, вона хотіла, щоб ви їх отримали». І з сумом Евелін обережно згорнула записку і поклала все назад. Боже мій, думала вона, ось людина, яка жила, дихала, провела на землі цілих 86 років, і ось все, все, що по собі лишила, коробка спізуття, повна старих паперів. Евелін спитала місіс Гартман, чи не підскаже вона, як дістатись місця, де раніше було кафе-зупинка. Це лише за кілька кварталів звідси. Якщо хочете, я з радістю поїду з вами і покажу, де це. Якщо так, це було б чудово. Залюбки, ось тільки зніму... «Сплити боби закину смажити їх в духовку, і я готова». Евелін поклала картину та коробку з спізуття до машини і, поки чекала, вирішила прогулятися по двір'ям Місіс Третгуд. Вона глянула вгору і була здивована до сміху. Високо в срібних березових гілках стрічала щітка Місіс Третгуд, яку рік тому вона пожбурила у сойок. А на телефонних дротах ситіли ті самі чорні дрозди, що, як вірила Місіс Третгуд, підслуховували її розмови. Будинок був саме таким, як його описувала місіс Третут, з її вазонами гарані, поряд із поїденими жуками кущами білої калини. Коли місіс Гартман вийшла, вони сіли в машину і поїхали кілька кварталів. Вона показала Евелін, де було кафе менше, ніж 6 метрів від колії. Прямо поряд із цим місцевим стояв маленький біля цегляний будинок. Також покинутий, але Евелін таки розледіла вицвілий напис на стіні. Салон краси опал. Усе було саме так, як вона собі уявляла. Місіс Гартман показала й ділянку, на якій розташовувалася крамниця татка Тредгуда, а тепер була аптека «Рескол» із клубом захисту лосів на другому поверсі. Евелін спитала, чи можна побачити трутвіль. «Звісно, Люба, він там одразу за коліями». Проїжджаючи крізь невеличкий чорний район, Евелін була здивована, яким маленьким він виявився лише кілька кварталів крихітних занедбаних халупок. Місіс Гартман показала на одну з них і звиленіли зеленими металевими стільницями на ганку і сказала, що там жили великий Джордж і Онзел, доки не переїхали до Бірмінгема до свого сина Джаспера. Вони вже повертали назад, коли Евелін побачила бакалійну лавку осі поруч з напівзруйнованим одноповерховим дерев'яним будинком, колись світло-блакитного кольору. Фасад магазину був обклеєний старими вицвілими вивізками ще 30-х років, які закликали і ігристий ель Буфалорок, витриманий мільйон хвилин і довше». Евелін раптом згадала щось із свого дитинства. «Місіс Гартон, гадаєте, у них тут може бути полунична содова?» «Закладаюсь, що є. Нічого, якщо ми зайдемо. Ось, звісно, чимало білих роблять тут закупи». Евелін припаркувала машину, і вони вийшли. Місіс Гартман підійшла до старого чоловіка в білій соросі та штанях з підтяжками і почала кричати йому в ухо. «Осі, це місіс Кауч, вона дружила з Ніні Третгуд». Щойно осі почув ім'я Ніні Третгуд, як його очі спалахнули. Він підвівся. Підбіг і обійняв Евелін. Евелін, яку ще ніколи в житті не обіймав чорний чоловік, була заскочена зненацька. Осі почав був щось бількотіти, але вона не зрозуміла жодного слова з того, що він сказав, адже він був зовсім беззубий. Місіс Гартман знову закричала до нього. Ні, дорогенький, це не її донька, це її подруга Місіс Каучі з Бірмінгема. Осі продовжував усміхатись до неї. Місіс Гартман покрутилась навколо бару з холодними напоями і вийняла полуничну содову. Дивіться, ось вона. Евелін хотіла сплатити за неї, але осі продовжував щось шамкотіти, чого вона не розуміла. Він каже, покладіть свої гроші назад, місіс Каучін, хоче пригостити вас холодним напоєм. Евелін зметнежилась, але подякувала осі, і він проводив їх до машини, усе щось белькочучи і усміхаючись. Місіс Гартман гукнула, бувай, а тоді обернулась до Евелін. Він глухий, як стовп. Це я збагнула, ніяк не оговтаюсь від його обіймів. «Ну, знаєте, він обожнював місіс Стретут, від самого дитинства її знав». Вони знову перетнули колію, і місіс Гартнан сказала, «Люба, якщо на наступній вулиці повернути праворуч, я покажу вам, де був старий будинок Третгудів». Тієї миті, як вони повернули за ріх, вона побачила його. Велика двохповерхова біла будівля з ганком навколо всіх чотирьох стін. Вона впізнала будинок за фотографіями. Евелін зупинила машину, і вони вийшли. Вікна були здебільшого порожні і забиті дошками, а дерево ганку зогнило і провалилось, через що вони не змогли піднятися туди. Здавалось, будинок ось-ось упаде. Вони обігнули будівлю і зайшли на задні подвір'я. Евелін сказала, який сором так занедбати це місце, закладаюсь, тут було дуже гарно колись. Місіс Гартман погодилася. Були часи, коли це був найгарніший будинок у Віселстоп. Але тепер усі третгуди виїхали, ж, гадаю, одного дня його просто знесуть. Зайшовши на заднє подвір'я, Евелін і місіс Гартман замерли від подиву. Грача та стара альтанка біля задньої стіни була цілком укрита тисячами маленьких рожевих троянд, і вони цвіли так, наче гадки не мали, що мешканці будинку покинули його багато років тому. Евелін зазирнула крізь розбите вікно і побачила тріснутий білий емальований столик. Вона гадала, скільки печива було порізано на ньому за всі роки. Відвізши місіс Гартман додому, Евелін подякувала їй за компанію. О, нема за що. Нас тут майже ніколи ніхто не відвідує відтоді, як припинили ходити потяги. Мені шкода, що нам довелося зустрітись за таких сумних обставин. Але приємно було з вами познайомитись. Прошу, повертайтеся, коли захочете. Хоча було вже пізно, Евелін вирішила ще раз проїхати по старий будинок третгудів. Починало тиніти, і коли вона під'їхала, фари освітили вікна так, що здалося, ніби всередині рухалися люди. І раптом вона могла присягтися, що чує, як Есі гатить по клавішах старого фортепіано в малій вітальні. Дівчата збухало, а гуляти. Евелін зупинила машину, і кілька хвилин сиділа в ній, схлипуючи, відчуваючи, як серце рветься навпіл. І не розуміла, чому люди мають старішати та вмирати. Вімс Віклі, тижневик міста Віселстоп, Алабама, 25 червня 1969 року. «Тяжко прощатися». І з Сумом сповіщаю, що це наш останній випуск. Відтоді, як я звозила мою другу половинку на південь Алабами на канікули, він просто схибнувся на ідеї оселитись там. Ми знайшли собі містечко прямо на березі затоки і збираємось переїхати туди за пару тижнів. Тож тепер старий Бевсь може рибалити день і ніч, якщо схоче. Я знаю, що балує його, та попри всю свою дратівливість, він усе ще чудовий хлопець. Не знаю, що й казати про наш від'їзд. Обоє ми виросли тут, у Віселстопі, пережили тут стільки чудових моментів, стількох друзів мали. Але більшість з них тепер де інди. Місто давно вже не те, і зараз, коли побудували всі ці нові хайвеї, важко навіть сказати, де закінчується Бірмінгем і починається стоп. Тепер, озираючись назад, я відчуваю, що після закриття кафе-зупинка серце міста зупинилося. Цікаво, як такий дрібний заклад вмів гуртувати разом стількох людей? Принаймні, з кожним із нас лишаються власні спогади. А зі мною ще й мій старий коханий. Дотвімс. По скрипту. Якщо хтось із вас буде у Фейгроупі, штат Алабама, зазирніть до нас, ви неодмінно впізнаєте мене. Я сидітиму на задньому ганку і чиститиму рибу. Міський цвінтер. Віселстоп, Алабама. 19 квітня 1988 року. На другий великдень після смерті місіс Третгуд Евелін вирішила буще сходити на цвінтерк. Вона купила гарний букет білих великодніх лілей і поїхала на своєму новому рожевому кадилаку, пришпиливши брошку у формі джмеля, всієну 14 каратними камінцями і смарагдовими очима ще одного нагороду. Сьогодні вранці вона була на вручистому сніданку з колегами з мері Кей, тож вирушила ближче до вечора. Більшість відвідувачів вже встигли піти, але цвинтар був повних яскравих великодніх прикрас усіх кольорів райдуги. Евелін довелося проїхати трохи довше, перш ніж вона знайшла родину-ділянку Тредгудів. Перша могила, на яку вона натрапила, належала Рут Джеймісон. Пройшовши далі вздовж ряду, вона побачила великий подвійний надгробок із Янголом. Вільям Джейс Тредгуд 1850-1929, Еліс Ліклау Тредгуд 1956-1932, Улюбленим батькам, не втраченим, а таким, що пішли раніше туди, де ми знову зустрінемось. Поряд із ними було Джеймс Лі Баді Третгуд 1898-1919 року. Юнак, що покинув нас дочасно, але назавжди залишиться в наших серцях. Едварда, Клео і Мілдред, але ніяк не могла знайти своїх друзів і вже починала панікувати. Де місіс Третгуд? Нарешті в наступному ряду праворуч вона побачила». Альберт Третгут, 1930-1978. Наш янгол на землі, який знайшов спокій в обіймах Ісуса. Вона глянула на могилу Полі роч із Альбертовою, і там було написано: Місяць Верджинія Ніні Третгут, 1899. -го. 1986-го, з поверненням додому. Тієї шмиті спогади про доброту цієї жінки наринули на неї, і вона зрозуміла, як сильно тужить за померлою. І сльозами на очах вона поклала квіти і почала обривати дрібні бур'яни, що наросли навколо надгробка. Евелін кишала себе думками, що в одному може бути певною, якщо рай існує, місістре тут неодмінно там. Чи зустрінеться ще коли-небудь на землі така чиста, нелукава душа? Евелін сумнівалася. Як дивно, думала Евлін. Завдяки знайомству з місіс Третгуд вона вже не так боялась старіти і умирати, як колись, та й сама смерть тепер виглядала для неї зовсім інакше. Навіть сьогодні їй не полишало відчуття, що місіс Третгуд просто вийшла до сусідньої кімнати. Евлін тихо заговорила до подруги. «Пробачте, що не приїхала раніше, Моя сестра тут. Ви ніколи не дізнаєтесь, як часто я думала про вас і шкодувала, що не зможу поговорити з вами. Мені так гірко, що я не побачилась з вами перед вашою смертю. Мені просто не спало на думку, що я можу ніколи більше вас не побачити, так і не встигла вам подякувати. Якби на наші недільні розмови, не знаю, що б я робила». Вона зупинилась на миті і продовжила. «Я здобула нам той рожавий кадилак, місіс Третгут. Гадала, що це зробить мене щасливою, але знаєте, без вас мені навіть наполовину не так радісно на ньому кататися. Як часто я мріяла, що приїду, заберу вас, і ми поїдемо на недільну прогулянку або до Олі на барбекю». Продовжуючи виривати бур'яни, вона дістала з іншого краю надгробка і говорила далі. «Мене попросили трохи попрацювати в групі психологічної підтримки в університетській лікарні. І знаєте, я можу». Вона засміялася. Я казала Еду, що вже точно впоралася з хворобою, на яку страждала сама. І ви не помірите, Вісі тут, Але я стала бабусею двічі. Дженіс народила дівчат-близнючок. А пам'ятаєте матір Еда, велику матусю? Так от, ми перевезли її до маєтку жайворонків, і там їй подобається більше. Я теж рада. Після вашої смерті я зненавиділа трояндову терасу. Останнього разу, коли я там була, Дженін розповіла, що Веста Еткок досі божеволіє, ніяк не оговтається після від'їзду містра Деневея. «Усі сумують за вами. дженін, ваші сусіди-гартмани. Я їздила туди забрала речі, які ви мені залишили, і тепер постійно готую за тими рецептами. До речі, з останнього разу, як ми бачилися, я скинула 19 кілограмів, маю скинути ще хоча б два. А минулого місяця помер ваш друг Осі». «Отім, напевно, ви це вже знаєте. І ще дещо ледь не забула вам сказати. Пам'ятаєте ту фотографію, де в синій сукні у білий горошок у Лавмена? Я вставила її вранку, і тепер вона стоїть у мене на столі у вітальні. І коли її побачила одна з моїх клієнток, вона сказала, «Евелін, ви виглядаєте достутно, як ваша мати. Хіба це не дивовижно, місі Стретгуд?» Евелін розповіла подрузі все, що пригадала з подій останнього року і пішла лише тоді, коли була цілком упевнена. Місі Стрятут знає, що в неї все гаразд. Щаслива і усміхнена Евелін поверталась до машини, але проходячи повз могилу Рут вона зупинилася. З'явилось щось нове, чого не було раніше. На могильному камені стояла банка з свіжозрізаними маленькими трояндами. Поруч лежав конверт, написаний тонким розмашистим почерком для Рут Джеймісон. Здивована Евелін підняла конверт. Усередині була старомодна великодня листівка з маломальованою маленькою дівчинкою, яка тримала в руках кошик різнокольорових крашенок. Вона розгорнула листівку. Особлива, двайлива і лагідна ти, уособлені світла взірець доброти, що чесніше, вірніше ніде не знайти і найкраща у світі без сумніву ти. А на карті було написано «Я завжди пам'ятатиму тебе, твоя подруга, заклиначка Бджіл». Евелін стояла з листівкою в руці та озирала кладовище, але навкого нікого не було. Гемньюз. 17 березня 1988 року. Літня жінка оголошена зниклою. Місіс, 83-річна мешканка будинку для літніх людей Трояндова тераса, учора покинула територію закладу перед тим, оголосивши, що має подихати свіжим повітрям і досі не повернулася. Коли її бачили останній, вона була вдягнена у рожеву сукню з ворсової тканини і лисячі хутра, взута у синій пухнасті капці. Могла також мати на голові плетену шапочку та тримати в руках чорну бісерну сумочку. Воїй автобуса пригадав пасажирку, яка відповідає опису. Учора пізно ввечері вона сіла в автобус біля будинку, попросивши підвезти її. Якщо ви бачили когось із такими прикметами, будь ласка, зателефонуйте місіс Вірджині Мей Шмід, директорці будинку для літніх людей, за номером 555-7607. Син літньої жінки містер Ерл Едкок-молодший з Нового Орлеана каже, що його мати могла заблукати. Біргенгем Ньюс. 20 березня 1988 року. Зникла літня жінка, знайдена в любовному гніздечку. Місіс Веста Еткок, 83-річна жінка, про зникнення якої повідомили з будинку для літніх людей Трояндова Тераса кілька днів тому, знайдена в мотелі Бема. Супутник 80-річний містер Деновий із Бірмінгема пережив легкий напад і сьогодні вранці був доправлений для обстеження до університетської лікарні. Місіс Еткок попросила повернути її до будинку для літніх людей. Жінка перебуває у пригнічному стані, адже, за її словами, Волтер виявився не тим чоловіком, яким вона його вважала. Стан містера Денове оцінюють як задовільний. Траса 90. Маріана, Флорида. 22 травня 1988 року. Білл і Меріон Ніл та їхня восьмирічна донечка Петці їхали цілий день. Повзвік на промайну придорожній рекламний стенд, який пропонував свіжі яйця, мед, свіжі овочі та фрукти, свіжий сом, прохолодні напої. Усіх трьох мучила Спрага, тож Біл розвернув машину. Коли вони вийшли, поряд нікого не було, тільки двоє старих чоловіків у спецівках сиділи під величезним чорним дугом позаду стенда. Один із старих підвівся і підійшов до них. «Привіт, люди! Чим можу вам прислужитись сьогодні?» Почувши голос, Меріон збагнуло, що це не старий чоловік, а стара жінка із сніжно-білим волоссям та засмаглою обвітреною шкірою. «Нам три кока-коли, будь ласка!» Петсі не смускала у чай із банок меду, вишуканих на полиці. Коли стара жінка відкривала одну з них, три крижані кока-коли, Петсі показала на банки з медом і спитала, а що там? Там медовий стільник, прямо з вулика. Раніше таких не бачила? Петсі була зачарована, ні, мем. Звідки ви народи? З Бірмінгема відповіла Меріон. «Що ж, знаємо, я колись мешкала в маленькому містечку там неподалік. Ви, мабуть, ніколи про нього не чули. Крихітне таке містечко під назвою «Віселстоп».» Біл відповів, «А вже ж, звичайно, там, де колись були сортувальні станції. Наскільки пам'ятаю, там ще було кафе, в якому смажили барбекю». Стара жінка всміхнулася. Саме так. Біл показав на рекламний плакат. «Не знав, що в такій далечині водиться сом». «Звичайно, водиць, але морський. Тільки сьогодні в мене його немає». Вона кинула погляд на маленьку біляву дівчинку, аби переконати, що та слухає. Минулого тижня я спіймала одного, але він був такий величенький, що ми не змогли витягти його з води. «Правда?» – захоплено промовила Пеці. У блакитних очах жінки блиснула іскорка. «А тож безумовно, якщо чесно, сон був такий великий, що ми його сфотографували. Та сама лише фотографія важить фунтів сорок». Маленька дівчинка схилила голову на бік, намагаючись уявити це собі. «Ви впевнені?» Звісно, впевнена, але якщо ви мені не вірите, вона розвернулась і гукнула до старого у дворі Гей, Джуліане, зайди до будинку і принеси мені фотографію соми, якого ми впіймали тиждень тому. Той лінио відгукнувся Не можу, вона заважка для мене, щоб тягти сюди, можу спину надірвати. Ось бачите, я ж казала. Біл засміявся, а Меріон тим часом розплатилась за напої. Вони вже збиралися йти, коли пець смикнула матір за рукав їй сукні. Мамо, а можна купити баночку меду? У нас вдома є так багато меду. Будь ласка, мамо, у нас немає жодного медового стільника. Будь ласка. Меріон дивилась на неї якусь мить і нарешті здалася. Скільки коштує мед? Мед? Ну, погляньмо, стара жінка почала рахувати на пальцях, а тоді сказала Ви не повірите, але вам пощастило, тому що сьогодні він абсолютно безкоштовний. Пеці широко розплющила очі, справді? Саме так. Меріон сказала, «О, мені буде дуже незручно, якщо ми не заплатимо. Можна я дам вам за нього хоч трохи грошей?» Стара жінка похитала головою. «Ні, це безкоштовно. Ви чесно і справедливо виграли його. Ви цього не знали, але ваша маленька донечка щойно стала моїм мільйонним покупцем за цей місяць». «Справді? Саме так мільйонним?» Меріони сміхнули старій жінці. «Ну якщо ви наполягаєте, що треба сказати Петсі. «Дякую». «На здоров'я! І послухай, Петі, якщо ти коли-небудь будеш знову у цих місцях, зазирай до мене, гаразд?» «Так, мем, обіцяю!» Від'їжджаючи, від Біл просигналив, а маленька дівчинка помахала рукою на прощання. Стара жінка стояла на узбіччі і махала вслід, доки машина не зникла з очей.